Tervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 106. rekultívált légvédelbe adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és van vendégünk is ismét. Aki nem más, mint... Dorkil evangelista. Nekem nem csak a fogkefém elektromos. Ez így jó? <gül> ez így Például... <gül> Dorkil, evangel... Dorkil evangelium azért, ez egy... Na mindegy. Nem, nem, azt nem mondtam. Csak hogy evangelista vagyok. De azért, aki nem tudja, vagy nem, nem tud mindent valakiről, annak, annak azt mondjuk el, hogy jövője hogy az e olvasó blog. Ez eh, így van. És mi több eh, számos remek műnek a magyar fordítóját is tisztelhetjük benne. Ó, hát ez barokkos túlzás. A John Scalci életművének vagyok nagy pártolója, ismerője és transformátora. Oké, okay, akkor a Scalci Fordító velünk van, eh, és tényleg az egyik leg legtetemesebb elkönyvtudással bíró ember Magyarországon. Mi több, én pedig nem vagyok az, és ezért aztán teljesen meglepődve tapasztaltam, hogy, hogy a Szentuk Kindle funkció, vagy, vagy ilyen szolgáltatás az így megváltozott, és most már használhatóvá vált, és ez nekem egyszerűen csodálatos érzés. Akkor jó régen nem, jó régen nem találkoztál ezzel, mert ez már elég régóta használható, és tényleg szuper. Rendszeresen használható, ugye ez az a dolog, hogy egy hogy az ember amikor regisztrál az Amazonon, akkor kap egy Amazonos e-mail címet, és hogyha erre elküld mondjuk egy Word dokumentumot, az átkonvertáltatik Kindle formátumra, és letölthetővé válik az összes Kindle-t használóban, mint a Kindle olvasóként funkcionáló eszközönre. Ezt valóban elég régóta tudja, kifejezetten dokumentumok olvasására szánta az Amazon, tehát tehát például tudom is, ilyen egzotikus, lopott könyvformátumokat nem lehetett így küldeni, csak docot meg HTML-t, meg PDF-et is talán, azt hiszem, bár azt csak úgy megjelenítette. És ami a lényeg, hogy nem lehetett úgy használni, mint egy USB kábel, tehát nem lehetett úgy könyvet tölteni a Kindle-re, hogy azt nem az USB kábel előkapírgálásával csinálta az ember, egyszerűen csak írt egy mélt csatolta. De erre az működött Ezért, működött egy idő után már a saját formátumaival. Most így? Any anyám így. Anyám hosszas levelezésbe álltam egy időben, pont ilyen célokkal, hogy nem a annyi... felségem, szoktam levelezni, és azért nekem egy ideig nem... De akkor ezek szerint most már ez így van. Nem, annyi van, hogy a... a Minden van egy saját e-mail címe, és az azt akárki nem írhat levelet, tehát az egy whitelistre működik, meg kell adnod, hogy honnan fogadhatsz. Az lehet, hogy ebbe beleszaladtál, hogy nyilván olyanokat adsz meg whitelistre, aki mente megbízol, és azt tudják, hogy mit tudjanak oda. De valóban a centukindul az egy nagyon nagy királyság, és van egy kellemes mellékhatása, hogy ha a indulón keresztül küldesz föl dokumentumokat kvázi a felhőbe, nem kell, maradjon a végül, elég, hogyha onnan leesik a te eszközeidre, akkor onnan azok működik az eszközök közötti szinkronizálás, Igen. és akkor simán működik az, hogy valamilyen nagyobb képernyőn olvasgatsz úgy háborúba meg megtelefonol, és ezek szinkronban tartják egymást, hogyha havadtál öt lapot a telefonodon, akkor a kütyőhez visszajúva legyen az, vagy tablet, vagy vagy egy delikált olvasás szépen onnan folytatja, és azt szerintem nagyon-nagyon kényelmes. Én azóta nem nagyon hordok magam a olvasót, akkor, amikor rövidebb utakra megyek, mert korábban rám volt cikk de ezóta három 4 oldalt telefonon is már olvasok. Hát én nem csak három negyed oldalt, én gyakorlatilag minden telefonon olvasok, pedig nincs is olyan nagy telefonom, ez talán a hallgatók már tudják, de dolgoknak mondom, hogy, hogy én teljesen Oltat? rászoktam a telefonos olvasásra, egyszerűen az a az a, hogy is mondjam, csak az embernek a mindsetjét kell csak átállítani, amennyiben ezen is akkorák a vetük, mint egy könyv oldalon, csak yes. kisebb az oldal. Úgyhogy semmi gond, ez egy kapudrom Majd ez fog hatalmasodni, hogyha jótul Én is így kezdtem. Én megszoktam a telefont, van itthon Kindle, amit a feleségem használ, és azt én nem szoktam tőle elvitorolni. Most éppen emiatt bajban is vagyok, és ezzel mindjárt elősülök, de azért azt még azt le akarom szögezni, hogy, hogy tehát most, most már akkor lehet, hogy már egy ideje, de számomra az újdonság, hogy az AZW és Mobi formátumot is lehet ráküldeni a, a kindle így. Tehát csak a epu az, ami fejvakarós, azt hiszem, mert azt továbbra sem szereti. És még egy funkció, hogyha PDF-et küldök, és a, a subjectbe beírom hogy Connvert, akkor megpróbálja a PDF-et átkonvertálni, az mm. áttördelhetővé, lapozhatóvá tenni. Hát ez nyilván csak nagyon egyszerű dokumentumoknál nem működik. Ugye ez veszélyes, veszélyes játék. A PDF-hez erre -e van kitalálva. Hogy ott... Egyébként pedig az Apple-ban se kell olyan pánikolni. Ugye Drága Jó Amazon az nem verődött tiszét magát az ilyen guik meg a hasonlóknak a előállításában. Viszont van egy ilyen remek parancsoros konverter. Azt mondod neki egy kindle XY EPUB, és csinál bele neked mobit, úgyhogy egy parancs kiadásával előrébb vagy, és ha a paramétereket, akkor még nem is lesz olyan bazi nagy, mert egyébként egyszerűen csak újra csomagolja az iPodot, és akkor ráhúz egy ilyen mobi lokot, azt már megeszi a. Kindle, csak hát iszmetosan nagy tud lenni, tehát arra vigyázni kell, de ez csak talán a helykérdés, meg sábszédesség. Mert... Az a parancsor, hogy itt elvesztettük az sikítve a felhasználóként 99,9% át Hát jó, nyilván azért, mert ugye az Amazon azt akarja, hogy te ne akárhol vásárolt, elpubókkal lehetesd az ő olvasóját, hanem gyere be az Amazon áruházba, ez nyilván benne van, de azért egy parancs kiadása, egy command az azért még nem a számítás technikai csúcsos szerintem de akinek mégis az, annak én ajánlom a cloudconvert.com-ot, ami egy nagyon szimpatikus, e, e, ilyen felhő alapú, mindent mindenre átalakító cucc. Egyrészt tök jó a design, másrészt jól működik, és a, a mindent mindenre azt tényleg úgy képzeljétek el, hogy most éppen jelen alapotában 207 különböző formátumot tud átkonvertálni, ebben audio, videó, dokumentum, ebook, kép, spreadsheet, minden van, és hát lényegében a legvihet nagyobb hülyeségeket is lehet ide-oda egymásnakon ide vertelni, de például az, hogy egy docot vagy docikszet el elpubba, az az a semmi. Ez, ez, ez, így a ez, ez így van. Ez, ez így van, így van. csak szögezzük le azt, hogy ez a borotválkozó gép kategória. Tehát én Ezeket ilyen belépő színnek jólag gondolom, csak azért van ám különbség, hogyha egy ilyen szépen össze elkönyvet nézel, meg egy ilyen borotválkozó gép én azt mindig szoktam hogy csak kóstol meg egy, egy jól össze elkönyvet, és akkor utána majd elkezdenek hiányozni a firomságok belőle az ilyen ipari alatti megoldásokból. Tehát ez ilyen, ha nagyon megszokulsz, akkor előveszed, de azért maradjunk annál, hogy elkönyvet olyan, szerintem olyan érdemes olvasni, ami szépen összeharakva. Én annyira szívből vásárolnék kell könyvet, tényleg. De szinte soha nem lehet megvenni azokat a könyveket, amiket én szeretnék, és azért kénytelen vagyok őket, hát más, más olyan boltokban beszerezni, ahol nem kell fizetni értük. Ellenben nem is olyan minőségűek, mint hogyha eredek. Igen, ez a trade-off, úgyhogy próbálkozott, én az íróltogatom pároslábbal a könyvszakmát, hogy tessenek miért felébredni. Hát most ott tartunk, hogy ö, évi, ha minden jó megy, mondjuk 200 millió forint fog összejönni mm. elkönyvből, és mondjuk 40 milliárd papírból. Tehát azért vannak még ilyen kis súlypontbeli különbségek, de Cserébe 5 évvel ezelőtt ez a 200 millió az nulla volt, most már 200 millió ami egy elég szép növekedés. Lehet, a kalózokat kéne igazából edukálni? De edukálni? Edukálni. Ja, edukálni. Hogy hogyan csináljak szép könyvet? Hidd el, a legszebb könyveket a kalózok csinálják. Úgyhogy inkább azt hogy a kalózokat, tologatom át a könyvkedók térfelére, hogy, hogy inkább ott ajánlják felszolgálataikat. Ez tényleg, a, a jó minőségű kalóz, az Hidd el, előbb-utóbb megtalálja egy könyvked, hogy te figyel dolgozz nekünk. <gül> Én valamiért arra gyanakszom, de javítsatok ki, hogyha tévednék, hogy, a, hogy egy elkönyv, pontosabban egy könyvnek az elkiadásának az elkészítésén, mm -hmm. nem a, az e-book formátumra való átalakítás a legdrágább, hogyha hogy csak kicsit is gondolkodtak ebben előre, hanem a, az e-könyves jogoknak a megvásárlása. Hát ott vannak koncutságok, igen. Például azt, hogy előre kell kifizetni, mármint általában a könyvjogokat előre kell kifizetni, pont az e-jogokat nem, de az a durva, hogy a, van egy ilyen dolog, hogy royalty, hogy ki kell fizetni a jogbirtokosának, mondjuk így, ez általában már nem a szerző. Tehát a szerző az eladja a jogot valami kezelőnek, és papírkönyveként kap mondjuk 6 12 per eladott könyv. Ugyanezt ebből az ilyen 12 és 50 között. Most, hogyha egy, egy könyv árából 50%-ot lenyúl a jogtulajdonos, 27%-ot az állam, ha nem tudom hány a bank a pénzügyi tranzakcióra, akkor azon igen kevés pénz marad a ezért is működ ez ilyen lassan. Mert itt még mindenki nagyon mohó akar lenni, a, az olvasótól kezdve, aki nem hajlandó annyit fizetni érte, mondom, a állam, meg az európai, Unió az a teljes árfát kéri rajta számon, a tulajdonos azt mondja, hogy hát öreg nincs is olyan sok költséget, tehát akkor több pénzüt nekem visszaír a pici zsebembe, szóval ez egy ilyen nagy osztozkodós játék még ebben a pillanatban. Ezt szomorúan hallom, akkor így kénytelen leszek e, e, újonnan megjelenő könyveket papíron megvenni, hogyha igazán kíváncsi vagyok rá. Nem te. biztos, nem biztos. Tehát itt azért már előrébb jár egy kicsit az orvostudomány. Az egyik az, hogy a, a, a Premiere címeket azokat már próbálják kihozogatni, viszonylag értelmes áron. Csak két-három áruházba kell jöttük nézni. De ami egy nagyon-nagyon friss fejlemény, hogy a, a Bookline uh, Libri tengely kihozott egy olvasó appot amiből abból van már elég sok, tehát ezért most nem ez volna egy újat kihozni, de van benne egy nagyon szerencsés feature, amit még nem tudtam kipróbálni, hogyha ezt az olvasóappal leolvasod egy papírkönyvnek a vonalkódját, akkor az felköhögi neked, hogy lehet ezt kapni villanyon. Na, ez szerintem már királyság. Ez tényleg királyság. Tehát itt euh, még, még egy kicsit docog a dolog, mert például reklámozzák, hogy van, az androidos appot azt láttam, mondják, hogy van iOS-re is, de a abból az App Store-ból, amit a Apple, Apple üzemeltet abból még nem bírtam ezt kiszedni, tehát még nem egészen kerek a történet, de, de van remény arra. Egyébként szerintem ez bozasztó jó ötlet, hogy a, akinek nem fél, el már a papírkönyv a polcón, megnézi, ha millalat belül lesz, akkor nem szutyuga van ezzel meg hasonlókkal. A azért még ebben lehet egy harc, hogyha, hogyha el, el is akarnak adni egy könyvet ezen az alkalmazáson, nem csak beolvashatni a bonalkódot. Uh -huh. Itt az Apple-nek van egy 30%-os igénye azért. Hát igen. <gül> igen, <gül> igen, az, az a része már tényleg. De legalább, ha, ha már látjuk, hogy van, tehát ha csak nekem, hogy igen, ebből létezik egy hivatalos elektronikus példány, akkor már én ráérek azon a az hogy, hogy elég szerencsétlen ilyen szempontból a magyar piac, mert van vagy három játékos, akik ilyen fél félbarátságban nem oszthat meg egymással mindent, úgyhogy ha egy könyvet keresek, akkor legalább három helyre kell nézni, hogy van-e. Mert egyik miért ez a, másikál az van. Úgyhogy például nem összevezhetők a sikerlisták, hála istennek, mert nem ugyanazok vannak a boltba, Úgyhogy az még, még javításra vár. Oké, okay, akkor már csak az a kérdésem, hogy az eddigi információkat összegyezve egy kicsi hogy is mondjam, csak nem tech-kitérőt szeretnék tenni, szerint, hogy a jövő héten én a családommal együtt a horvát tengerpart irányába távozom, és elég nagyok már ahhoz a gyerekek, hogy egyedül is tudjanak a tengerben szórakozni. Ezért elképzelhetőnek tartom, hogy talán az első nyaralás lesz, ahol én a tengerparton olvasással tudom előkni az időt, de az ott a telefonon nem fog menni a napozás miatt a kindle pedig a feleségem fogja markolni, úgyhogy kénytelen vagyok papírkönyvvel próbálkozni tényleg, mint az állatok. És akkor ezzel kapcsolatban akartam megkérdezni, hogy vajon jelent magyar, mondjuk Skifi, az egyrészt kapható-e vajon, ebben másrészt, ha igen, akkor milyen. Ha Na, nem, igen, akkor is milyen. Kibaradtál egy, egy filmodat, és pont a kulcsó esett ki, milyen szifit keresel? Ez egy most megjelent magyar science fiction, Hát, ha olvastátok, ezért teszem fel a kérdést, és kedves hallgatók, most bocsássátok meg, mik itt magunk között beszélgetünk egy kicsit a friss magyar skif de egy Pék Zoltán nevű pasas, aki eddig műfordítással Igen. kereste a kenyerét, az most írt saját maga regényt, feljelvők a Város alól címmel. Egy könyvesboltban belelapoztam, és hosszabbra sikerült a lapozgatás, nagyon kíváncsi lettem rá. És gondoltam, megkérdezem, nem tudtok-e róla valamit, van-e róla valami vélemény. Minden de? tudunk róla. Mesel. És annyira ellentmondó a véleményünk egymásnak, hogy a két szélsége téged fog, fogod meghallgatni nagyjából. Legjobb pillanat. ebben beletrafáltam. Ez így van. Uh, kezdem én jó. Uh, én, én ennek a könyvnek voltam demo-olvasója. Tehát még, még, még tök régen egy, egy bizonyos változat is át a kezemben. olvastam, kellene tettem kommenteket, amiből semmi nem ment át, de ez nem baj. Egy, egy ilyen, hát érződik hogy 2010 van. Én annak ide 90-es években nagyon rajongtam a Gáspár Andrásnak a magyar jövőbe vetett kis ilyen, ami azért pozitív volt, hát ez elmúlt, úgyhogy ez egy eléggé disztófikus történet, viszont borzasztó erős hangulata van, a dramaturgián azt lehetett volna csiszolni, meg van benne egy-két olyan részlet, ami kifejezetten szúrja a szememet, de, de úgy egyszerű olvasásra szerintem abszolút ér, és létezik belőle elektronikus változat, hogyha nem akarsz szípekedni. Hm. Úgyhogy. Akkor a piros át... sarokból ha hallottátok, kedves hallgatok, ja. a kék sarokból most kelt következik. Viszont akkor nagyobból ugyanazt fogjuk mondani, ez egy első könyv szerzőnek az első könyve, amit, amit egy olyan állapotban adtak ki, még szerintem nem kellett volna. A főhősnek a kis drivejai a, a problémája, a regénynek a történet az nem nagyon alakult ki még abban a pillanatban, amikor a, nyomd a gépen megnyomták a print gombot. Emélet helyenként így elhagyunk ilyen elhagyunk ilyen mérföldköveket, amire azt gondoltuk, hogy ez majd jelenteni fog valamit a történet, és nem jelent semmit. Ilyen módon így végigszaladunk valami akciósoron, és. és a És elfogy. Én nem bölcsesszük, ezt azért szeretném ezzelre Én amikor nem értek egy könyvet, akkor azt mondom, hogy át, akkor biztos én vagyok hozzá a kevés, és ez postmodern és beérem a hangulatokkal. Tehát nem tökéletes, több valóban távol van, szerintem piszok nagyot üt, meg, meg olyan olvasni való. Én Zulit személyesen ismerem, és óriás cimborák vagyunk, és, és én érzem a könyvben azt, hogy ez Zuliból ki akart jönni, mint egy ilyen kis alien, és kiött. Attól már, már, már azért előrébb, hogy nem az asztrafióknak írta, de valóban tehát a, az írni egy szöveget, meg fordítani egy szöveget az ég és föld. Ég és föld, bár mind a szövegjártás. Nagyon várom a következő könyvét, mert írni azt tud, az látszik. Igen, engem az ragadott meg egyébként, amikor lapozgattam, hogy mondatokat olvastam el, és ezek a mondatok nem voltak ilyen szárnyeszeget szerencsétlen mondatok, olyan párbeszédek voltak, amiről nem azt érezted, hogy na, ezt egy író írta a szövegszerkesztőjével, hanem e, akár elmondható, elhangozható mondatoknak is hallottak a fejemben. E, és még egy dolog adta el nekem ezt a történetet, hogy legalábbis csinált kedvet, amit az olvasók vagy hallgatók még nem tudnak, de én már igen, hogy ez egy Budapesten valamikor a közeli jövőben játszódó történet, ami egy nagyon fura... E, helyzet állt elő, tehát ez tulajdonképpen egy alternatív jelen, vagy közeljövő, jól mondom, mi szerint a Buda az valami vallási szekta által uralt elcsatolt terület, és test pedig az alvilág. Tud, van ez a mondás, hogy a, a, az optimista azt hiszi, hogy a létező világok legjobbikában élünk, a pessimista meg attól fél, hogy a létező világok legjobbikában élünk, na és szerintem ez a, az a könyv, ez pont egy olyan jövőt mutat be, aminek a bekövetkezési valószínűsége szerintem az így komerrel a száz hoz és ettől lágott engem profán pofán. Mondom, dramaturgiálag le lehet volna sokat javítani rajta, de, de olyan, olyan képeket fog meg, meg olyan szituációkat, tehát az, hogy, hogy például az egyik ilyen topoz benne, ami szerintem zseniális, hogy, hogy ezen a vallásos felén a városnak betiltják az összes technológiát, és ezeket oda hordják Ógudára, és egy ilyen irgalmatlan falat építenek belőle. Na, hogy fogják ezt a falat hívni? Kínai nagy fal. Tehát így, kész. kész. Igen, be, az le, az azok nagyon nagyok benne. Fel, fel, van, fel van tornyozva, ott olyan húsz emelet magasan, printerek, monitorok, régi számítógépek, ugye el tudod képzelni, nem? Abszolút, és igen. az a flash, hogy, hogy ki az, aki ezen az irgalmatlan szeméthalmon élele keresztül tud mászni. Tehát igen. És, és van egy csomó ilyen benne. Tehát ezért azt mondom, hogy el kell olvasni, nyilván nem ezzel fogunk világot váltani, de, de egy, egy, szerintem egy fontos mérföldköve annak, hogy hol tartunk most 2015 ben Most már azért vakarom egy kicsit a fejemet így, amit a amiatt, mert hogy mostanában túl sok ilyen első könyvet vagy olyan könyvet olvastam, ami lehet, hogy nem első volt számszerűségében, de de kivitelezésedől mindenképpen elsőkörünknek első tűnt, és, és valahogy annyira szeretnék egy ilyen igazi flott gördülékenet olvasni. Akkor olvagy a Marsit. Igen, de a Marsit már olvastam. És okay. beszéltünk is itt róla, és nagyon, nagyon szerettük. Most ezért, hát hogy azt, azt a technológiát követtem a fejemben, hogy így befejezvén egy olyan könyvet, amitől lényegében felállt a szőre a hátam, hogy biztos ismertek azt az élést, hogy tudni uh -huh. akarod, hogy mi lesz a vége, ezért elolvasod, és közben szidod a szerző jó édesanyját. Ez a Jane Eri, vagy csak Jane Eri eset című könyv volt, csak azért mondom, hogy megkíméljelek tőletiteket. No, de és akkor azt a módszert választottam, miután 20 percen volt, hogy azonnal szerezzek magamnak a metrohoz való eljutásig egy könyvet, hogy egy Neil Gaiman novellás kötetet oh. eh, applikáltam az olvasomra. Melyiket? Uh, füstestükör? Igen, füstestükör. Mert jött ki új novelás kötet, de az is olyan, hogy nem szabad elolvás olvasni. Igen, igen. viszont ez az, a, ez az a dolog, amiről tudhatod, hogy ezt olvasni, az olyan, mint egy ilyen nagy halom párna és paplan közé, de mint behelye van töltve, mm -hmm. a közébe feküdni. Ez a tökéletesen téged körülölelő, és aztán ott birizgáló csikiző. Nem, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy duranás most, és ettől nem tudok leszakadni, az a skálci kihozza az újabb oldmás könyvét, és abból megjelent az első installment, és hát érted, szoftverfejlesztő a világűrben, zseniális, és nagyon-nagyon zsír. Tehát azt az, az nem tudom hogy mennyire barom jó. Errőt eszembe a, a doktorovnak azt a novelláját olvastátok, hogy amikor, amikor szisadminok urálták a világot? Nem, egy de ilyen, jól hangzik. Nem, egy nem. ilyen szituáció, és a egy 5 percen belül van három viki és két levelező listája. Nagyon vicces. Igen, szerencsére ebben a szakmában van egy kis önreflexió, meg irónia. Ez sokkal csunyabb lenne az élet. Hát azokban az emberekben, akik elmenekültek ebből a szakmából, és helyette írnak. Hmm. Nem, nem, azokban is, akik ott ebben a szakmában. Én nagyon sok olyan sziszopot, fejlesztőt, Láttam már életem során, aki egyébként, eh, hogy is mondjam, csak valami nagyon bölcsész hobbival, vagy nagyon bölcsész érdeklődéssel próbálja ki az súlyozni az életét, kompenzál pontosan. De ez rendben van, szerintem. Én szerintem is így a jó. Már csak az a kérdés, hogy az az irgalmatlan hosszú cikk, amit eh, azt tippelem kelt, ide tett, eh, hozzánk, és What is Code a címe, eh, azt olvast de bárki. Ezt pont, hogy ezt akartam, hogy megkérdezni. Én az első harmadig jutottam, ahol már el, el, elértünk oda, hogy a c beszélünk. De még odáig nem, hogy, hogy definiáljuk azt, hogy mi ez a kód. Én nem, de megfogadtam, hogy a tengerpartra elviszem magammal valamilyen formát. De miért bántod magad? <laughs> Tehát ez egy... Most én el, belenéztem, mert kelt ide rakta. De könyörgöm, a kód az egy eszköz. Azzal valamit el akarunk érni, hogy most miért pont azt az eszközt használjuk, hogy az, az miért érdekes? Hát már a kód az megette a világot, meg a, a kódról mindenki úgy beszélni, hogy tudnám, hogy miről van szó. De ez marhaság. Ez, ez, ez, ez netto marhaság. Nagy ér... netto van a levegőben egyébként. A... nem, a kedvencem ebben a témában valamikor nem annyira mostanában csináltak egy szuperjú repülés szimulátort, Isten tudja kicsoda. És egy ruszki vadászpilotával reklámozták, hogy te, Gyuri! Nézd meg, itt van ez a szuper repülés szimulátor nem tök olyan, mint az igazi, és tényleg beálltak mindent, amit így bele lehet rakni, akkor hardverből, meg szoftverből, meg minden, és akkor egy Júri mondta, hogy igen, igen, nagyon jó, ez egy játék. De hát Júri, hát nézd meg, olyan modellezés van benne, meg olyan textúrák, meg minden. Júri mondta, igen, igen, de akkor is egy játék. Tehát ülsz egy doboz előtt, tekergetsz egy és játszol. Kód ugyanez, az nem a való világ. Hát ezzel azért vitatkoznom kell, a kód ma már nagyon sokszor a való világ, a való világnak olyan szeletei, amikkel te közvetlen interakcióban vagy, amivel interfészelsz, és ami az életed nagyon fontos részeit értem, értem. befolyásolja. Itt azért nem valóbb egy ilyen, inter, az, az interfész azért fontos, hogy behoztad. A kód egy csomó olyan dolgot működtet, amivel te interfészelsz. De közvetlen kóddal viszonylag nagyon ritkán. Hmm. El, elismerem, hogy egy csomó dolgot a kód teszi lehetővé, hogy fel tudjam kapcsolni a villanyt, legyen fűtés, érkezeleknek számlák, amiket be tudjak fizetni. Ez mind rendben van. De a nap a kódot nem tudom megenni. Tehát olyan rendszereket kell építeni mindig, amik a kód nélkül is. Különben kockázat van. Ez a pillanat, amikor rá fogok kérdni. mit is csinálsz egyébként, amikor nem megkönyvelhetsz? <súrg> igazad van, igazad van, de én nézem a korlataimat. De mit is? az végül is ne titköljük el. Hát informatikával dolgozok én is, nagy Legyen és nagy böhömrendszereket építek. ez szállalásról, vagy mobiltelefóniáról, vagy hasonlókról. Tehát pontosan, pontosan ez a korlátét, hogy miatt óriási dolgokat csinálhatunk, és remek jó példák vannak, hogy a kód nem mindenható. Igen, ezért történhet az meg aztán, hogy mondjuk amikor egy, egy gripen. Lényegében hasra szám, mert nem tudja kinyitni teljesen a futóit, ahogy az most az elmúlt mm héten -hmm. történt, akkor ezt nagyon hamar hibára foghatják. Ugye most épp ezt hogy könnyen lehet, hogy szoftverhiba okozta a gripen összetörését. Azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy félig nyitott állapoton beszorult orfutó az szoftverhiba miatt maradt úgy. Hát messziről nézem én, hogy itt véleményt nyilváníthassak. Mi Viszont? tagadás, igen, én is, de, de hogy ugye a, a, a korábbi hírek arról szóltak, hogy a pilóta megpróbálta a kézi, tehát a mechanikus nyitást működtetni, mert hogy, mint tudjuk, a, az ilyen futók kinyitása, meg bezárása, az van egy ilyen tekertjű is, ami olyan, mint az ablak leengedő tekertjű, és azzal sement, tehát beszorult a rendszer, nem az volt, hogy valamelyik végállásban reteszelődött, mert a szoftverbe becsukta az árat, hanem az volt, hogy megszorult az utc. Valójában bőven vannak hívák, nem mondom, hogy nincsenek, csak a nap végén a kódnak valamit mozgatnia kell, ami kőkem egy reália. Tehát, ha rákanyarodunk a játékos témákra, akkor ez, meg ilyen virtuális valóságokra, akkor azért majd úgy szeretnék vélem, mondani. Még miatt rákanyarodnánk azért, akkor ezt megkérdezném, Keltet, aki ezek szerint már majdnem az egyharmadát elolvasta a cikknek, hogy miről is szól ez a Bloomberg írás. Keltet elsöpört a kód. Á, ez az le volt a pauzolva, bocsánat. <gül> Ö, szóval a kódról szól, de valahonnan az elejétől elkezdi elmagyarázni, mi az a számítógép, hogyan működik. Amikor az újságíró leírja, hogy algoritmus, akkor valójában mire gondol, egy programra jellemzően. Ö, mik azok a, a szubrutinok, miért nem értenek egymást a programozók, mert minden máshogy van, ebben elnevezve. Ráérősen mondja végig azt, hogy a végén, hogy mi az, ami mozgatja itt a világot. És pont ezért, mivel a végén még nem jutottam, ezért nem, fogom, nem tudom, hogy mi a, a, a végkicsengés ennek. Ö, nagyon alaposan a, a keleténél nagyjából háromszor részesebben ez a végig, hogy, hogy mivel kell ahhoz tisztában lenni, hogy a mi a kód kérdése választ adjunk. Na jó, de hogy akkor ez egy, hogy is mondjam, csak a, a kódolni nem tudóknak próbálja elmagyarázni, vagy átadni azt a hangulatot, vagy a tudás érzetét, hogy milyen is az, amikor az ember szoftvert ír. Nem, a, az informatikában nem dolgozók számára, akik csak így láttak számítógépet, ott van az Excel az asztalon. Kezdjél valóan onnan a sztorit, hogy hogy amikor bejönnek a projektmenedzserhez, vagy a, nem, a pénzügyi igazgatózás azt, azt mondják, hogy már nem jó a honlap, rá kell költeni 100 ezer dollárt, amiről a pénzügyi menedzser rögtön tudja, hogy az, az egy évvel több és 300 ezer dollárral több lesz majd a végén, akkor az miért van, az, az hogyan működik és hogyan kerülnek be ebbe a diskurzusba egyébként azok a varázsszavak, amik, amik fél évente cserél, cserélődnek és senkinek nem teszik egyszerűbbé az életét. Remek. Hát akkor kérjük meg a kedves hallgatókat, hogyha esetleg valaki elolvassa a cikket, akkor egy százszámas összefoglalóval <gül> szerencséltesse a többieket. Vagy ha nem, akkor, akkor kérdezzük meg a Bloomberg-et, hogy ki olvasta el az ő cikkiket. Szerintem ez egy disruptív poszt. így <gül> jön és kiüt. <gül> Nézd, esz eszméletlen mennyiségű energiát toltak bele ebbe a posztba. De miért tették ezt? Eleve 38 ezer szó hosszú. Jézusom. Jézusom. Ez, ez, ez, ez, ez miért jó? Nem tudom, ez egy ilyen dolog, amit le lehet rakni az asztalra, hogy mi 38 ezer szóban elmagyaráztuk, hogy mi az a kód. Ha most sem meg, akkor tényleg vele van a probléma. Lumbernek is volt egy ilyen kis élénje melkasába, és így kirobbant belőle. Én ettől megijedtem. Benne van. Mindestre most, ez egy harmadány túl jutott, ott már nem fogom lerakni. Uh, úgyhogy végig <gül> majd elmesélem, hogy miért. ez. Akkor tőled várjuk a százszámas összefoglalót. 38 ezerből száz az egy nagyon szép munka lesz. Olyan, mint hajkot írni. Cseresznyi <gül> a virág. Uh, tudom, mit akartam még bedobni úgy, a, a legjobb uh, szoftveres repülős bugról beszéltünk-e már mi valaha? Ez amikor elkezdtek lepogyogni az f 22 esek mert átmentek a dátumválasztó vonalon. Hú, ez csúnya! Beszéltünk róla egyébként, nem tudom, két adással azőtt, nem is a régen, de nem fejtettük meg teljesen részletesen valahogy, egyszerűen csak a le, le, le, lefagyott a rendszer tőlem vagy ideig nem Igen, nem éjsz, nem éjsz éjsz nem lehet, és lehet hogy más napfaj, vagy majd más óra, vagy valami nincsen rendben, és hogy ennek semmi, de semmi tatája nincs, és gépet ez a kedvencem. Tehát ha, ha valami szép, akkor ez. Hát figyelj, én mostanában elég sokat foglalkoztam a szoftverfejlesztéssel, és mindig azt szokott lenni, hogy fejlesztők azok nagyon kreatív emberek, szuper logokat kitalálnak meg minden, és így mindenki sztárolja a fejlesztőket, hogy ilyen sztárfejlesztő, meg olyan sok nyelvet beszélnek, Csak az hozzátartozik a történethez, hogy van egy tesztelő nevű emberfaj, akikből sok kell, és akinek az a dolga, hogy amit a fejlesztő felépített, azt ő PP-s püljévé mert különben a minőség az, az, az ilyen lesz. És hát ezt én simára fogom a, a, a processzre, meg az eljárásra, hogy hát jó barát, hát hogy teszteltétek ezt? Tehát ilyen szenáriót nem megfogalmazni, hogy nagyot repülünk a repülőgéppel, hát azért az elég, én néz ki. Hát, hát, igen, de azért te... szoftverfejlesztésben dolgozom, tudjuk, hogy, hogy hmm. nincs, nincs, nincs tökéletesen kitesztelt és hibamentes kód, az nem létezik. Olyan nem. Ez világos, csak ugye, ezt alá aláírom, de hogy hol az a határ, hogy a szükséges, meg a legalább ennyi, meg hogyha biztonságra akarunk törni, akkor mennyit kell belerakni tesztelésből, és azt módszeresen és keményen és mindenféle feltételeknek megfelelve. Arról még most is nagy viták vannak. Most így, én teljesen megdöbbentő, hogy sok cég körül mászkáltam milyen olyan a hát, fogva, hát, és valahol ennek nincs kultúrája, és ott vélezik, hogy hát gyerekeket hát a fejlesztési minőségünk pocsék. És kérdezem, hány tesztelőtök van? Ez a három. Na, hát tud, ott kezdenék egy kicsit most motorozni. Hát ehhez képest a NASA, ha nem tudom, ők, ők nagyon híresek arról, hogy milyen durván tesztelnek, és most azt tudom, hogy a 6.000-es számot el kell mondani, de hogy az mi is azt nem tudom, tehát 6.000 dollárt költenek mindent kód sorra, valami ilyesmi, tehát valami tényleg valami über, über brutális tesztelés van, és azért ott is szoktak bugok lehet. Hát igen, és azok elég híresek és azok hívesek is így van. Egy videójátékfejlesztő írt egyszer nagyon-nagyon jó, dühös posztot, és nem emlékszem, hogy ki volt és próbáltam megkeresni, de nyilván nem megy. Arra, hogy most már rohadtul fogják be a szájukat a gémerek, és, és ne akarjanak annyit, és, és miattuk kerül minden, sokkal többe is, minden projekt túlfut, és marhaságok vannak a játékokba, mert... Mert minden hülye ellenbe kell biztosítani a játékot, mert hogyha nem teszik meg, akkor úgyis lesz valaki, aki a csodálatosan lefejlesztett, nem tudom, három évig készített lovagos játékot azzal kezd el, hogy telelői sündisznóvá, lovat nyilakkal, majd panaszkodik a fórumban, hogy miért nem halt meg. Innen ez a két ember egy nap alatt lefejlesztett, azt, hogy ló meg, és jön a következő hülye, hogy nem tudom, miért nem lehet felrúgni a vödröt. És hozott három ilyen példát, és amiatt túlbiztosított marhaságokkal van tele figyelj, a játék. Figyelj, mindenki hunyó ebbe a történetbe. Tehát, tehát senki nem mondja azt, hogy én, én itt ártatlan vagyok, mert ugye a felhasználó az akarja fokozni a felhasználó élményt, minden, minden legyen überreális, is két filétből. A, a pénzügyi vezető azt mondja, hogy öreg nekem egy megszítenést ki kell mutatnom, tehát annyit tehetek bele élő munkába, hogy abból értelmes költségszint jöjjön ki, de nagy bevétel. És azért ugye a fejlesztők, tesztelők között is hát mindenki próbál optimalizálni, csak hát mindenki a saját részét próbálja optimalizálni azt ebből a nagy mindenki csinálja, a, a sütögetjen maga pecsnyét, ebből ez egy nagyon nagy kajálás jön ki, sajnos. Most a végén azért lejutottunk odáig, hogy egy új játék az már 60 dollárba kerül. Hát kell a 60 dollárba. És ráadásul azért ebből egy nagy kajálás jön ki. Tehát azért ezek a játékok Elképzelhető, hogy a vödör felrugása talán nem annyira szuper bennük, de, de azért ez, ez az az iparág, ez az a másik iparág, ami évről évre leesett állak százezreit, hanem millióit okozza, vagy Ériá, -e, vagy csinálja meg, vagy hogy, ja. nem meg. Szóval hogy Az, az őrület, most már csak azért is mondom, mert most zajlik éppen a világ legnagyobb ilyen consumer game show -ja az E3, és akarunk is róla beszélni, amit Tulajdonképpen nem pontosan értek, mert nálunk sokkal szakavatottabb podcastok és cikkek és egész újságok foglalkoznak ezzel a témával, de hogy én azért gondoltam, hogy mégis beszéljünk róla, mert én most így belenézegettem abba, hogy miket jelentettek ott be a nagy cégek, és hát annyiszor esett le az állam, hogy, hogy valóban egyszerűen csak hangot akarok adni annak, hogy azóta is keresem. Impresszív, tényleg impresszív cuccok vannak ott, de ez mindig engem, engem nagyon nagy csodálattal tölt fel, magam én is szerettem játszani, bár én az FPS-ekben megmagadottam körülbelül 2005-ben, és most csak így csodálkozva néztem a, ezekre a videókra, hogy húristen, milyen elképesztő a látvány. De én még mindig ott tartok, hogy tényleg, tehát itt dőbörölnek a pixelek és ezért fröcsög a virtuális trúcsmó és minden, és semmi nem ér föl azzal, amikor te valóban valami vasat fogsz a kezedbe az lősz egyet. <síns> tehát te nem... nem olyan effektet lerakni a plazma Tehát az a legnagyobb... Tehát egy ilyen videójátékkal a legnagyobb zűr, amit okozhatsz, hogy izé hadonászol a vinek a nuncsakújával, és izé belevágod a plazmatévébe. Ez a max. Na most próbáld ezt egy fegyverrel. <gül> de fel. mutasd meg, hogy még az a lőtére, hová kimegyek, akkor ott vannak euh, izé, náci pokolkopók telepáncél az és lelőhetem őket. Vagy birodalmi lépegetők. Vagy birodalmi lépegetők. Fé, Neked már ekkora inger kell, azzal a nyomorult kijelzőn keresztül, hogy felkapd a fejed, hogy legyen a pokolkopó. Mondom, menjünk egy akármilyen lőtére, Buda vagy akárhova, szagolsz egy kis puskapót, és akkor addig hogy egy nyomorult 22-es meg, ez mekkora móka tud lenni. És akkor még nem kezdünk el durvulni. De mondjuk van, van például, a van egy 25 levetű automata, természetesen orosz AK alapokon, azzal, szélzott lövésből elletereszteni mondjuk hét másodpercra a 10-et. Ez a szajga, a... nem? Igen, a saj, a, szaj, a sajga. Igen, az, az, az egy remek <gül> <gül> És így eleresztesz egy ilyen sorozatot, és tényleg megpróbálsz mondjuk futás közben tölteni, akkor egy rádőben, hogy tehát ezek a videójátékok, ha fejükön pörögnek, akkor sem fognak nyomába érni a valóságnak. És ez azért érdekes, mert nézd meg ezeket a GoPro húzárokat, akik szénné filmezik magukat mindenfajta adrenalin fröccs közben. Na, az nem véletlen mert ő, ők se a gép előtt élvezkednek, hanem ugranak innen-onnan, meg szágúdoznak, meg csobbannak, meg tudom a cápával. Ezek más játékok. Tehát, hogy van az, amikor javítasz egy másodpercet a saját uh, körödön az autós játékban, meg van az, amikor levonulsz minden szombaton a garázsba, tuningolod a rallyladádat, és akkor egyszer kiviszted fejreállítani. Na, pontosan. Tehát, ezek eltérő hobbik. Azt igen, véletlenül hasonlít el egymással a két tárgy, az egyik, ami monitoron van, a másik, ami a garázsban áll bakokon. Ja. Az a körülmények furcsa összjátéka. Azt igen, igen, csak érzed az immerzió közti különbséget? Tehát ülsz egy lepukkant ladában, amit azért ducktép tart össze, meg drótozol, és az, az mennyivel immerzívebb, hogyha azzal fejre állsz, mint hogy egy ez egy csilló, forintos hardverem, ott tízé hogy hogyan csillog a nap lemente a tornyás sportkocsidonnal, és tudja, milyen autóversenypályán. Tegyük Te fel, hogy nem is akarok fejreállni ladával. Ellenben szeretnék este lefekvésült másfél órát játszani valamit. Kert én rábeszélnének, hogy állj, azért fejre ladával, próbáld próbált ki ezeket a dolgokat. De én is azt mondanám, hogy, hogy azért ez a videojátékos az arról szól, hogy. Ladával fejreállni a legtöbb embernek nagyon ritkán és kevésszer van lehetősége, míg mondjuk bemenni a, a Destinybe és ott, és ott lövöldözni ilyen furcsa lényekre az pedig akár minden este is megcsinálható. Tehát pótlék, pótlék, de egy olyan pótlék, ami viszonylag kéznél van. Illetve vigyük még el egy másik irányba szerintem ezt a beszélgetésben uh -huh. az érdekes, amikor nincsen közvetlen pótlék. Tehát amikor nem tudom valamiről kijelenteni. Tehát mit tudom, a egyik legjobb játék az elmúlt pár évből, a Brothers Tales of Two Sons. Uh, apu rosszul van, elindultak a öcséddel megszerezni a csodálatos gyógyszert. A játék tulajdonképpen egy trükkre van felépítve az, hogy a uh, kontrollerrel kell játszani, az egyik hüvelykújad alatt az egyik analóg pad az egyik gyerek, meg az egyik ravasz, azzal csinál valamit, fog meg dolgokat, meg húzarébb. A másik hüvelykújad a másik gyerek, és akkor ezt a kettőt kell összehangolni, és végigmanőverezni manőverezni őket mindenféle pályákon. Jézusom! Csodálatosan remek játék. A közepére egész ügyes leszel, hogy, hogy ne kelljen nagyon figyelni arra, hogy mit csinálsz. Azt hogy meg elmesél egy ilyen, ilyen mesét, hogy hogyan másznak fel az ígírőfa tetejére a, a gyerekek az utolsó világért, hogy az apjuk jobban legyen. Uh -huh. És hogy egy ilyen kalandnak a végcsinálás az milyen áldozatot követel. Az meg egy mese? Igen, igen, de pont Na, ezt például szeretem, tehát hogy ha már játék, akkor, akkor inkább a, a, ami valami fajta narratívához köthető. Tehát, hogyha egy, egy történetet nézhetek meg sokkal többszögből, mint mondjuk egy könyvben, ahol minden le van csavarozva és nem tudok változtatni a narratívan, az, az izgalmas, tehát az, az, az érdekes, de az is egyfajta ilyen tartalomfogyasztási, rituáli, meg eszképizmus, igen, de, de hát az ilyen értelemben egy jó könyvelohavaslása is, eszképizmus pontosan ugyanabból a fajtából. Abszolút. Nincs azzal olyan nagy baj. És egyébként én ugyanígy érzek, és ezért van az, hogy most, hogy belemézegettem az új bejelentésekbe, gondolkodtam el először azon, hogy a gyerekek talán már elég nagyok ahhoz, hogy kapjanak egy PS4-et az apukájuk legnagyobb örömére. Ah, Mert ha... A hasonló járunk. Megjelent a The Last Guardian című mű, amihez mindenféle érdekes háttértörténetek is csatolódnak, nagyon sok éve plegykálják, hogy megjelenik. Egyébként még most jelentek, csak most már bejelentették, hogy 2016-ban már meg fog tényleg jelenni. Mutattak belőle egy egy gameplay videót. Tudjuk azt, hogy a, a híres tervezője, Új mester az a játékkészítése közben elhagyta a stúdiót, bár de olyan, olyan nem lehet tudni. de mindegy szóval, hogy van körülött egy csomó ilyen zizgés, ez eddig tulajdonképpen egyáltalán nem érdekes Insider Info, de aztán, amikor megnéztem a videót, és ott egy rajzfilmszerű, ám mégis nagyon izgalmas világban, egy kisfiú rohangál ilyen, ilyen sokszáz emelet magasnak látszó e, inka, felhőkarcú romok között, és aztán amikor egy kiáltással előhívja a kedvencét, vagy a haverját, ami szintén egy, egy gyerekállat, egy hát ilyen mocskába oltott, sárkányba oltott e, Pikachu csirke dolog, tehát egy ilyen hatalmas, tehát egy sok emelet magas, tollas macska szárnyakkal és furcsa fejjel. Adom neked a szót hozzá, -e? jószág. Jószág, az egy nagyon jó szó rá. És akkor ők ketten egy ilyen puzzle módon, tehát valahogy el kell A-ból B-be jutni és ehhez a segíteniük kell egymásnak. Ez engem nagyon-nagyon elkezdett izgatni, mert egyrészt egy elképesztő látvány. Az elképesztő látvány végre nem azzal próbál sokkal nagyon, -nagyon valóságszerű, hanem inkább, mint egy, e, e, úgy, de hirtelen akartam mondani a kedvenc rajzfilm rendezőmet, tehát tudjátok, kire gondolom. Mi az, mert? aki? Mi, mi az, aki, aki? hajaó igen. Szóval, hogy körülbelül az a világ csak talán egy kicsit olyan, olyan 2015-ösebb, tehát, hogy egy ilyen világban lehetek én az egyik szereplő, és, és egy mesét alakítok, és nem azon múlik a dolog, hogy reflex elég gyors-e, hogy, hogy le tudja külni még egy idegent, hanem valami egész más szólt, tehát borzasztóan ráhezgultam a The Last Akkor gyorsan mondom én neked, hogy mindenképpen nézd meg majd a No Man's Sky című játéknak a, a videóját, majd hogyha ezzel végeztél, akkor Firewatch-at is. Minden kettő ilyen, az egyik a... Ti, a végtelen galaxis, az a sok kis pötty, amit látsz, azok, azok valójában napok, azoknak naprendszere van, ott bolygók vannak, és ami le is lehet szállni a bolygóra sétálni, egy kicsit rajta, típusú, felfoghatatlan méretű világ. A másik, meg a te vagy a nem avadőr, a tűzőr, a nagy izében, nagy erdőségben, ott mindenféle feladatok jönnek valahogy meg ezen rádión folyamatosan beszélsz az egyik kollégáddal, és még nem tudom, mi benne a játék, de annyira csodatosan szépen néz ki, hogy ki akarom deríteni. Nem tudom, én nekem. Ez is sok éves élményem, még talán PS2-es lehet, nincs konzolom. Én mindig odásztam a dolgot, hogy kölcsönkértem egy-két végére egy havertól egy konzolt, és így megkóstoltam, hogy tetszik kez ez nekem. És így belenéztem ps 2 re az nem tetszett, úgy alapjából véve. De már akkor is így ledugtam az DX-et attól, hogy ilyen számomra teljesen érthetetlen játékok akkora világokat teremtettek. 10-15 meg 20 évvel ezelőtt, hogy elképesztő. És hogy ezt látva, hogy tényleg el tudom képzelni azt, hogy valamikor a nem túl távol jövőben így az otakuk így befordulnak, és eltűnnek ezekbe a játékokban, és sosem látjuk őket többet, mert ott tök jól elvannak. Hát igen, ez a No Man's Sky, ami egyébként az én listámon is rajta volt, ennek most volt egy. Prezentációja, és az fantasztikus, nagyon-nagyon jól felépített dramaturgia volt, amikor, amikor az ember, aki bemutatta ezt a játékot, elmondta, hogy hát itt láttunk egy ilyen részletet, a egyébként már jól ismerte ilyen rendkívül lsd színvilágú világokból egy-két pillanatot, és akkor láttuk, hogy ez egy bolygó, ez egy naprendszer, és azt mondta a Ficka, hogy hát ez egy naprendszer, ezt már tavaly már megmutattuk, hogy ilyen helyeken lehet barangolni, és ugye ezt lehet tudni, hogy ez, egy, hogy ez egy ilyen generatív világ, tehát hogy a mesterséges intelligencia csinálja az édes világokat. És akkor ő azt mondta, hogy de egyébként ilyen világból ebben a játékban nem csak egy van, hanem sok. Elkezdtünk távolodni a naprendszertől, húztak el mellettünk a, a csillagok, és, minden, és közben mondta a faszi, hogy Egyébként ezek a fénypontok itt mindegy, egy világ saját ökoszisztémával, saját társadalommal, saját konfliktusokkal, és elég sok van belőlük. És akkor egy kicsit felgyorsul ez a távolodás, és aztán itt tényleg lényegében kivegyünk a galaxisból, egészen biztosan 25 millió csillag elhúzott mellettünk, és halljuk, hogy azok mind, mind önálló világok. Oké, okay, hogy szerűen generáltak, nyilván nem teljesen szerűen, de hogy egy, egy olyan játékot talált ez a csapat, ami ami nem, nem bejárható. Egy olyan sandboxot, ami, ami tényleg végtelen. Nincsen. Tehát nem, nem lehet egyszer csak lelépni a, a homokfad széléről a semmibe. Nagyon izgalmas. Az abszolút. mindenkinek is így a PS4-nél már leze, leze, még, én még nem tudtam meggyőzni magam arról, hogy ez nekem kell. És ami nekem még érdekes, én nem egyértelműen olyan narratívája van ennek, ennek mint, egy, mint egy könyvnek, hanem itt már játékosoknak kell csinálni valamit. Akár megmagyarázni maguknak azt, hogy mi a történet, amit játszanak. De itt, lesz, itt lesz nagyon izgálós, hogy mik, miket mondanak el az emberek maguknak a játék által. Cserébe, hogy egy kicsit metanizméletből elkészítem a játékpiacot. Egyszer, pár évvel ezelőtt eljutottam egy ilyen verencei túl környéki játékos nyári táborba, ahol fiatal gyerkőcök voltak, tehát ilyen voltak, leköltözve egy teremben. Mindenki Istentem PC-t magával, és ott nyomultak. Na azt meg kell nézni közelben, mert szerintem elég ijesztő. Tehát, hogy ilyen szuper programok, szuper grafikával ott futottak, és nézed a gyerkőcöket, akik ezzel játszanak, és így húf, megijetsz. Megijetsz, megijetsz, de azért az nekünk idősebb generációnak mindig az a dolgunk, hogy megijedjünk, hogy a fiatalok valamit mennyire nem úgy csinálnak, hogy ez a mi normáink szerint elfogadható. Lehet és nem tudom, én nem izgulok emiatt. Nyilván végtelen megbotránkoztató lesz, és nyilván azt fogjuk gondolni, hogy ez az új generáció ez igaz is elejt a képest, de mindig ezt gondolták mindegy fiatal generációról, úgyhogy ezért aztán nem emiatt nagyon nem izgulok. Minden generáció megoldja magának ezt a fiatal ilyenekhez képviszműs problémáját, azt mondod? Hogy... Hát, hogy minden sokkal rosszabb lesz, amik volt jó, Mikáldár nem, nem, nem, nem, nem. Tényleg Nyilván van sosem lett volna a holdutazás. Az még egy klasszikus technológiai például, most nem tudnak képen visszamenni. A holdutazás egy remek jó történet. Egyébként nem tudom, láttátok, ha már űrp téma, hogy, hogy megint teszik a, képek, teszik a köröket a, a Buránnak a hangárjáról készült képek, és az a, emberek nem értik, hogy a, az oroszok hogyan dobtak ki egy millió dolláros technológiát az ablakon, és miért nem foglalkoztak ezzel tovább. A Burán ugye az az oroszak űrsitlója. Űrsi csak hogy nem maradjon olyan. Igen, Én igen. A... Mind... Lényegében amit, amit sikerült úgy néz ki, mint a, az amerikai űrsikló. Hát, amit lehetett látni azt ellopták, amit nem lehetett látni azt nem tudták megcsinálni. Ilyen egyszerűen a magyarázat. Ezért tévedésből le tudod szélben meg minden. Meg jó Jóvas volt az, de amikor szétesik az ország, akkor nem az emberek a hogy gondja, mivel az űrsikló programmal. Ez így, tudom, hogy főként drága volt a program. Még az oroszoknak is drága volt. Nem, nem láttam ezeket az újra körbejáró képeket. de hát lehet azt gondolni, hogy most már nem csak Amerikában fejlesztenek űrsiklókat. De, de, most, most... de az űrsiklói rossz koncepció, az egy baj vele. Nem tudsz vele magasra nagy terhet juttatni, mert túlságosan rossz a, a kihozatal, hogy visszakáhozod egy nagy tömeget. Ugye az fel az hogy nagyon drága ö, tömeget emelni. És hogyha a, a haszos tömegnek a ez egy 800%-át visszahozott, akkor megette a fenn az egészet, nem mehetsz le magasra. Tehát ezt most már az amerikai belátták, nem véletlenül nem játszottam most ősiklóval, csak ők ráköltöttek még 20 évet. Mert persze nagyon kényelmes, hogy robotkarra tudtak ott szerelni ezt azt. tamaszt. Jó, csak nézd meg az Apollo programot. 3000 tonnát emeltek föl, és 6 jött vissza. Hát közben megjártak a holdat, leszálltak, felszálltak. Éted e, az ősiklóval nem tudnak 300 km-nyire a földtörtön, vagy valami hasonló. Persze, az egyik pickup. A szó klasszikus értelmébe. Berek a hátuljába a trágyát, belejited a villát, felviszed, lehányod, lejössz. Na, most, ezért összetéptünk egy idolt. És sosem volt a műsiklópárti, sajnálom. De am amire használták, másik... a tök jó volt. Inkább csak egy másik idollal kötöttük össze, mert azért az amerikai P az egy nagyon menő dolog, és nagyon nem véletlen, hogy itthon is vidéki gazdálkodók körében egyre népszerűbb teljesen érthető módon én is nagyon szeretnék egy pikapot, Azért az amerikai filmekben ezzel nőttünk fel. De ne kanyarodjunk el messzire a játékoktól annál és inkább, mert aki lép most mondta, hogy most már egy PS4 az befigyelhetne otthonra, de hogyha az történik, akkor, akkor ugye hogy lesz az embernek hololence meg hogy lesz az embernek Minecraftja, amit hololence lehet játszani, amiről szintén láthattunk egy -e három videót, és én azt is nagyon imádtam. Hogyha az nem teljes szimuláció volt, hanem tényleg valami valódi HoloLens élmény, akkor, akkor az nagyon menné, hogy egy, ugye HoloLens egy olyan szemüveg, ami átlátsz, és ami rávetít a valóságra egy mm, virtuális valóságot, tehát például egy dohányzó asztalra egy Minecraft pályát. Az őrültesen menő nézett kezd demoplán, hogy úgy, úgy csinálták meg microsoft hogy az egyik kamerával búkoltak valamit. És, és amikor azt mutatták, akkor lehetett látni, mit látta a ember. Hát a kamerára rátettek egy hololenszet. A kamera ö, objektívi elé oda tettek egy hololenszet, legalábbis ez volt a mondás. Aztán ehhez képest én simán el tudom képzelni, hogy az egy nagy-nagy ilyen render volt, ami, amit az előadók egyszerűen begyakoroltak, hogy mikor, hova kell mutatni, és mit kell csinálni. Hát figyelj, szerintem egyszerű a dolog. Akkor lesz a hololensz, játsszuk azt, legyen ez ilyen, izé keményeték dobjuk be a nép ha hasznos, meg lehet hasznosítani, akkor lesz ilyen. Ugye a Google az pont ezzel küzdött, hogy nehéz volt megtalálni az ő hasznos hasznosságát az életben. Vannak helyek nyilván, ahol ez jól tud jönni, mit a műtét közben oda pakol egy-két információt, meg de ugye a életben nyilván nem véletlenül nem durrlant akkorát. És ez a HoloLens téma is ilyen lehet, hogy tehát tegyék ki, legyen elérhető a development kit, játszadozzunk fel. Hát csak van egy lépés, amíg a Microsoft azt szeretné, hogy az ő platformjára vásárolod be magadat, mert nekik van hol a lenszük. Ah. Tehát van egy ilyen jó 5-10 év, amit ki kell várni, hogyha te PS4-es Rollinset hát szeretnél. Ezzel nem fognak messzire menni, hiszen azért pont az E3 bizonyította be azt a tételt, amit én itt már többször belengedtem, hogy, hogy most a VR, VR szemüvegekről fog szólni minden, és valóban mindenkinek van VR szemüvege. Nagyon csak könnyűben nem tanulnak ezek abból, hogy meg lehet nézni, hogy mi történt akkor, amikor valaki egy cég ráült egy egyébként jó, de valamiért proprieterének gondol technológiára. A beta max jobb volt, mint a VHS megbukott. A HDDVD DVD jobb volt, mint a Blu-ray megbukott. Tehát egy csomó ilyen van a technika történetben, amikor valaki megpróbál azon, nyerészkedni, hogy van egy tök jó technológiája, de meddig azt nem engedi el a mainstreambe, addig nagyon könnyen benne van az, hogy ráfarog. Ne, de ellenpéldákat is tudunk mondani, nem? nem nagyon biztos Hogy a... jót mondok, de szerintem igen, hogy az ms is egy ilyen lényegében proprietary technika volt, és hát nem bukott meg. Hát persze, Nagy, ne, a, Nagyon, nagyon itt a, a táborok. Tehát, hogyha között kell neked, hogy te PS4-et veszel, vagy Xbox One-t, hm? Akkor az emberek felé mindig le lehet harvesztálni, akkor is a másik felé elé A vhs az ezer gyártóval, meg a támogatottsága, meg ilyenekkel ott egészen más volt a szituáció. Jó, tehát azt mondta, hogy a HoloLens fogja nekem eladni, a, a Xbox van. Nem feltétlenül, nem játék eszköznek látom első körben. Mm -hmm. Azt még el tudom képzelni, akár, akár a munkahelyen is. Amit mondjuk a, az Oclusive-nél nem áll fent így. Mm -hmm. Hát illetve a Sony-nak a PS4-hez is lesz egy uh, valamilyen szemüvegel, szintén búlár szemüveg kinézetű történet, és itt az e 3 volt is róla szó, bár igazán ők még olyan nagyot nem tudtak vele villantani. Lesz ilyen mindenkinek. Játékhoz is, uh, PS4-hez is, Xbox One-hoz is. Egyébként a HoloLens, egyéb... bocsánat, az csak azt szövezzük, hogy a HoloLens, az nincs hozzákötve az Xbox One-hoz, tehát ez két külön projekt. Itt például láthatunk a Minecraft miatt egy összetekeredését a két projektnek, de aztán az megy tovább külön. De az is milyen történt, mert ez a minecraft ez, ami csodálatos, hogy van egy süttyó, nordikus fejleszt, aki Javában összehányja ezt a Minecraftot, ot olyan 120 valami hasonló brutálisan apróság, az egész egyszerű, mint a fajék, és mégis végtelen van, lehet Döbbenetes, hogy hogy rákattantak az emberek, ahhoz képest, hogy ez mennyire jelentéktelen volt, majd jön a Microsoft és felvásárolja. Ó, <gül> <gül> a kettő között van egy öt év, amikor, amikor aztán beleraknak mindent, de tényleg. És a, a microsoft megírják a, a analóg számítógépet, meg ilyenek. Egy, nagyon ilyen, igazi lavina-szerű történet volt ez. Igen, igen. Én nagy szemben látom, hogy ő, ő egy meta játékfogyasztó, az olyan játékokat Youtube-on keresztül élvezi, halál jól hozzateszem. Tehát nekem ez költség borzasztó hogy mi a kedvenc játék? Hát most a Minecraft. És akkor Youtube-ból Minecraft-végigjátszásokat néz, és nagyon jó szórakozik. Ezt számomra teljesen lehetetlen módon. De nagyon nem nem, akarom erről lebeszélni. Így láttam Super Mario-t, ott is ezt a világteremtéstől akadtam le, hogy mekkora dolgai vannak ezeken a ilyen keleti konzolokon egészen döbbeletes volt. Viszont van még valami, amit be akartam hozni. Egyrészt, hogy annyira mindenkinek lett szemüvege, hogy bemutattak egy StarVR nevű dolgot, ami most került elő az egyik cégnek a szekrényéből nagyjából. Ami annyival tud többet a Riftnél, hogy, hogy nagyobb, lát, nagyobb részt fed le a látótérből, amivel valami egészen ürületes felbontása van. És ami ennél is ami hogy Oculusék meg azt mondták, hogy hogy csak kéne valami emberi kontrollert adni ehhez az egészhez, és, és bemutat egy okulusztás nevű, a kezedere húztál kettő analóg, karos, kasztanyett, jellegű dolgot, ami valószínűleg legbénebb bemutató volt az egész E3-ban, de, de nem tudom megszabadulni attól az érzéssel, hogy ezt ki kell próbálni nagyon, mert lehet, hogy jó. Ne, én meg attól az érzéssel, hogy megszabadulni, hogy ezek mekkora egy tök egyszerű, hogy kell ezeket adni, be kell vágni a pornóiparba, azt néztek. Az, az majd úgy? jól meg Az amerikaiak el fognak ijedni. És az Oculus ki is jelentette, hogy már pedig a, a rift nem lesz pornó. Persze, és a Blue Dien mert azt meg a Sony jelentette ki. Igen. <gül> Na én meg azt akarom kijelenteni, hogy az Oculus Rift formájában egy átmeneti technológia, két év múlva hírét, nyomát sem fogjuk hallani. Úgyhogy csak szólok, kedves hallgatók, hogy ezt úgy vegyetek, hogy, hogy tudjátok előre, hogy ez, egy, hogy ez már nem lesz nem sokára. Ez az Early Adopterek játéka, azt mondod? Ez az Early Adopterek játéka, ez a, konkrétan az Oculus Rift. Azt gondolom, hogy a VR az abszolút lesz, csak hogy a valamiért meggyőződésem, hogy az Oculus ugye a bejárt egy ilyen érdekes utat az első változat, az a, az a szemüvegbe épített mozgásérzékelőkkel, érzékelte a fejmozgást, és abból számolta ki azt, hogy merre kell mutatni a, a, a képet. Most ez a végleges változat, meg egyébként már az előző fejlesztői változatok is, az viszont nem ezt csinálja, hanem le kell tenni valahova, már nem tudom, hogy egy vagy két kamerát a szobában valahova, és a, a szemüvegen levő infraledek, mozgását követi ez a kamera, mert hogy így az egész pontosabb lesz és gyorsabb lesz. Egy ugyan az egész ilyen nagyon nyakatakert módon is található, és kell hozzá külső eszköz, amit értelmes helyre kell tudni tenni, tehát majd ott fognak bűvészkedni az emberek, hogy hogyan fogják másfél méter magasságba a tévétől egy méterre jobbra és egy méterre fölülre elhelyezni ezt a, ezt a kamerát. De hogy így pontosabb, gyorsabb feldolgozást tesznek lehetővé. Ami így is van egészen addig, amíg majd azok a mozgásérzékelők és a, ezt feldolgozó processzorok azok nem lesznek elég gyorsak ahhoz, hogy ne le kelljen ilyen bonyolult dolgot csinálni, hanem az egészet vissza lehessen tenni a szemüvegbe. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ez az ilyen infralád a szemüvegben és ezt külső kamera figyeli, ez, ez így tök béna, ez nehezen is található és, és nagyon sok felhasználási korlátja lesz. És talán nem botorság kijelenteni, hogy nagyjából azon a héten, amikor bejelentették, hogy a kineknek annyi, ami pedig kb. valami hasonló volt, akkor erről a technológiáról is lehet a sejteni, hogy ez tényleg csak egy átmeneti dolog lesz és pár év múlva már benne lesz a szemüvegben minden. De ezeknek van egy nagyon-nagyon alapvető hibája. mindegyik rendszernek, amiket erről beszélgetünk. Amiről eddig beszélgettünk még pedig az, hogy van egy jó történetem, Microsoft bemutató volt és bemutatták a Kinectet, és tényleg fú, kinek szuperség, tényleg nagyon lelkesedtem. És már ott első kaland, mondták a Microsoftosok, hogy gyertek, próbáljátok ki, a nézőközönség 80%-a kapaszkodott kétségbe, sőtteni a, a széke, hogy nem, nem, ő elne. El. Hát én mondom, föl kellek, kipróbálom, valami focista játék volt, nézzük, hogy mit tud. És akkor tényleg jó volt, hogy akinek gyönyörűen nézte, hogy én hova állok, hova rúgok, stb. egy dolgot nem tudott ellenállás biztosítani, úgyhogy az első rúgásnál majdnem a térben, mondom, oké. Ez egy remek jó játék, csak azért, ameddig nincs meg az a fajta mondjuk hogy taktilis élmény, vagy fizikai ellenállás, ami általában az ilyen stípusú mozgásokhoz kell, addig ez így elég egy fél lábú óriás lesz, mondjuk így. És tényleg szuper az, hogy le követni, meg így én integetek és ott valaki hadonásztik egy fénykardba, zseniális. De ha nincs meg a tömeg, amit mozgatnom kell mondjuk egy kardnak a forgatásával, akkor ez ilyen nem lesz jó. De, és akár veszélyes is lehet. Ó, hát a kard egyébként cégek buktak már bele. És, és most megint van egy játék persze, ami azt mondja, hogy picit élethűbb karzás fog lehetővé tenni, e, nem fogod szeretni. Ha én fogok a kezembe egy megfelelő súlyú fabotot, ami mondjuk egy méter hosszú, és kemény fából vagy legyen valami súlya, és azt néz és modellez, az már egy fokkal jobb, de azzal csúnyán fogom átépíteni a szobámat. Hát egyrészt nem véletlen, hogy, a, hogy a kinek, tehát a, az, az első kinekhez a tartozó játékok azok olyanok voltak, amik pontosan nem kívántak ilyen, ilyen ellenállás közvetítés, tehát ugye ott az az ugrálós, emlékeztek, egymást lehet ugrálunk, mert valami hajót vezetünk, ott a saját testünk szolgálta a fizikai, elményt, és az működött is. És nem véletlen az se, hogy, hogy aztán a kineknek ugye az lett a halála, hogy nem igazán fejlesztettek hozzá a fejlesztők, sőt, maga a Microsoft sem jó játékokat, mert nem találták meg ezeket a... De pontosan, tehát ez nagyon-nagyon limitált, Ugye jópofa volt volt ott bowling, meg mit tudom, meg meg hasonló, és, de már egy nyomorult bowlingnál is leszakad a kezed, hogyha rendesen elküldöd. Tehát ez, az, hogy le tudja modellezni a te mozgásodat, az jó, de az csak a történetnek a fele. Én azt hiszem, hogy meg kell hozzá találni azokat a játékokat, amikben eh, élvezeted le leheted, anélkül is, hogy, hogy a, a fizikai. Faktor is fel lenne dolgozott benne, és ez eddig nem sikerült valóban. Hát. Majd meglátjuk. Meg azokat meglátjuk, a játékosokat. Az van, van még egy ilyen csarka amikor megjelent a vi, akkor a egyik barátom a HVG teknél dolgozott, és, és elvitték egy öregek otthonába. És berakták a boxos programot, adották a, a néniknek a csukló szíjezott Wii kontrollert, és mondta, hogy már azért a mondat, hogy Isten, hogy Istenem, hogyha ez a játék egy tíz évvel korábban van, még együtt vagyunk az urammal. <gül> Uh, ez kemény ez nagyon kemény e, és több olyan szituáció van, a el lehet vinni olyan játékot ahol, nem, ahol a fizikai mozgás egyfajta illúziát adja vagy minimális mozgással uh, nagyon mozgásnább ez a képernyőn vagy játékot csinál a képernyőn. nem, én, én ha, akkor fogok instant venni ilyen konzolt amikor uh, lővöldözős játékot lehet játszani mondjuk legalább egy airsoft mert most az a bajom, hogy Hozzá vagyok szokva FPS-ni már az egérbillentyűzet kombóhoz, és már a konzolokra is nagyon csúnyán nézek, hogy egy ilyen gamepaddel akarunk lövöldözést irányítani, tehát az olyan... Hát tehát hozzá majd hozzá. majdunk éppen egy szeretnél a kezedbe, ami visszarúg, hogyha meghúzod a ravaszt? Mm, igen, az már úgy, úgy kezd valami, de mondom... Mégis tüzden a tévé. Figyelj, még mindig ott van, hogy, hogy Levegyek a kertbe, és négy és feles diablókat putyogtatok bele egy konzervdobozba. az sokkal nagyobb élmény nekem, mint egy, egy millió forintos hardware-en csodálni, hogy, hogy fröccsal a dumba a vér. Egyébként ehhez viszont kell az, hogy egyszer legalább kipróbáld azt, hogy milyen a valódi lövöldözés, aki ezt nem ki, annak egyszerűbb a helyzete, mert ugye ő nem tudja, hogy mihez képest Vagy é, Ez az egy olyan hogy vak embereknek magyarázom a színeket, tényleg. Tett. Én Aki nem lőtt még rendes vassal, az, az nem tudja elképzelni milyen az, hogy tényleg a halál ott van a kezedben. <gül> tényleg? Tehát mikor eleleszesz egy, egy, egy karabélövedéket, és hallod, hogy 400 méterre tőled megpattan, és ilyen, ilyen vibáló zúgás, mint amikor egy repül egy húsdaráló, és tudod, hogy ha ott van valaki, hát annak el a napját. És, és ezt nem lehet semmivel összehasonlítani. Mondom, még talán a GoPro húszároknak a adrenalin kergetése áll, ehhez a legközelebb és egy másik szituációban nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt nem kell még tudnom. <gül> Igen, nörülj neki. Tehát óvodából hazafelé nem fedezékből fedezékbe mentem. Igen, de hát azért mi sem, csak ugye mi idősebb generáció, akik voltunk katonák, és ezért, ha máshogy nem ott megtapasztalhattuk ja. ezt az érzést, meg kell erősítsen, a valaki tehát tényleg az, amikor a legostobább géppisztolyból is, de, de nyomjelzős, ugye úgy van betárazó, hogy minden harmadik vagy negyedik lőszel az nyomjelzős, és ezért, de, de, hogy mondjam, arra a távolságra tudsz ellőni, ami egyébként gyalog, egy olyan, nem tudom, 10 perc séta lenne, és akkor egy a kezedben kattogó műszerből így húzzal egy vonalat ahhoz a fához, ahova ugye elsétálni, eltartan egy jó darabig. Az tényleg valami egészen más dimenziós élmény. De cserébe az a fejlett világ is kezd lejönni. Erről a drogról. Én most azon vagyok megakadva, hogy ugye volt a nagy zombi őrület, és akkor kiadtak mindenféle tucokból verziót, tehát mondjuk késkészlet, zombi színű késkész mert az ilyen neonzöld, meg, meg balta, kifejezetten zombik ellen, és így, így nézek ki a fejemből, hogy ezek valódi túlcok, tehát az valóban acélkés, meg valóban mit tudom én, akármi. De hogy ez a, ez a zombi elhárító változat. De nem, ez legalább egy jó megközelítés, mert hogy a zombi apokalipszis apokalipsz, az ember nyilván baltát visz magával. Nem tudom, Feri, olvastad a, a zombi túléléskézi könyvét? Van valami, azt hiszem, Brooks könyve? Nem, hála A Brooksnak a második adata, igen. Azért zseniális, mert egy hibátlan, hibátlan kézikönyv ilyen mindenfajta survivalistának. a Tehát onnantól kezdve, hogy feltételez egy valami fajta forgatókönyvet, hogy itt kitöröpsz valami nagy csúnyaság, onnantól kezdve abszolút használható katonai minőségű kézikönyv. Egy apró probléma van, hogy az alapkonfliktus, hogy a zombi ez nem létezik. De jó, Jaj, menj már! Nézd már, meg lenne x e ez négy zombivírust. Simán a pénz. Nem, nem, nem. Ja. De, de, Én nem tudok a zombiktól megmondani, nektek te ez a legkevesebb, ami, ami idegesít engem. Én láttam egy filmet, amit nem győzök ilyenkor mindig előhozni, amikor fiatal hollywoodi sztárok, akik saját magukat játszák a zombi apokalipszis kellős közepén, játszák el azt, hogy mennyire hülyék is a hollywoodi sztárok. Még egyik, a legértelmesebb mondás, amit hallottam ebbe a az, hogy a zombik, mert ez az egész zombi világ, a, a társadalomnak a lelkiismerete. A zombiat, a társadalomnak elkismerete szeretett egy szép mondást, még nem tudtam felfogni, de nagyon jól hangzik. De hangulatát szeretted akkor. Igen, igen. Na menjünk egy kicsit, hát azt nem mondom, hogy komolyabb vizekre, mert már így is komoly vizeken nevezünk, de most jönnek itt császtán csak az igazán durva, 15 flekkes írások, mindenféle nagyon komoly dolgokról, úgyhogy lehet, hogy ezt most csak ilyen szörmentén fogjuk, <gül> fogjuk megtapogatni. De de itt egy csomó olyan link van, amiben szerepel a nation, meg, a, meg az elnök kifejezés. Nagyon vad az egész. Igen, igen, igen. És most rögtön bele fogok sülni dr. Vivian Balakrishnan ö, nevébe, aki a okos nemzetkezdeményezésnek a elnöke többek között... De jó Isten, hol? Az előbb mi volt a linkem. Na mindegy is, ő írt egy nagyon hosszú cikket arról, hogy tartott egy nagyon hosszú beszédet arról, hogy, hogy most vagyunk jó helyben, vagy a jó, jó időpontban a, a technológiai változásoknak az ötödik hullámában, és ő úgy látja, hogy 80 évente van egy ilyen nagy felfordulás, amikor, amikor nagyvagyanok születnek, nagyvagyanok buknak el, ö, nagy technológiákat találnak ki, és, ö, és itt van a lehetőség feleim, hogy hogy mi most a hajunk, saját hajónnál fogva kihúzzuk magunkat a a, a hóból, a sárból, akárhonnan. És, és ráadásul ez nem is csak egy lehetőség, hanem egy kötelesség, mert sok más választásunk amúgy nincsen. És Szingapúria csávó ráadásul, ami egy, egy vicces hely a maga módján a, a rágolzi tilos, és hogyha meglátunk, akkor kivégzünk, és az ennek előleg egész nagyon jól működik országgal együtt. Nem lényeges központi kérdés, de nem csaj, ez a csávó uh, Elképzelhető, mindjárt meg fogom keresni. Csak, Vivian aki, az Vivian. Gyanú, gyanúsá tette, várj, pont... Nem, nem, nem, nem, ez egy bajusztalan elemű férfi. Értem, akkor ezt a részét megoldottuk, ennek körülött... Le... Picit megnyugodtam. Igen, én is. Hogy nem, nem, nem, nem rontottad ezt el, és viszont, hogy hogy én azt gondolom, hogy ebben ebbe, ebbe rendszeresen beleakadunk ebbe a gondolatba, itt a podcastban, és nem egyszer futottunk már össze ezzel, hogy, hogy egyre több gondolkodó mondja azt, hogy gondolja azt, hogy, hogy most egyfajta ilyen, egy ilyen technológiai felgyorsulás, vagy egy, vagy egy olyan időszak elején, vagy első napjaiban, éveiben vagyunk, amikor, a, amikor megint a technológia hozza a minőségi társadalmi változást aminek ennek megfelelő módon, tehát amikor az ilyen időszakok szoktak következni, akkor mindig nagyon nagy társadalmi ellenállás szokott lenni. Szokás nem szeretni ezt a dolgot. Mi magunk is, hogy mondjam, olykor mi magunk se szeretjük, hogy mi magunk is azt gondoljuk. Például, amikor Wolf Kellab azt mondta, hogy a gyerekek, akik bele vannak zombulva a nagy PC-ken futó az mennyire ijesztő. Az, hogy, hogy a mezőgazdaságban megjelenik a technológia. Hogy a GMO-ról leginkább azt gondoljuk, hogy az valami irgalmatlan, isten és az ember ellen való vétek. Nem lehet, hogy ez... Szóval, hogy mondjam, az, hogy ennyire elkezdtük utálni a technológiát, az nem jelezheti éppen azt, hogy tényleg egy technológiai váltás, vagy egy felgyorsulás pillanatában Nem vagy? hiszem, hogy utáljuk. Én inkább Ki azt jön? láttam, hogy van, -e, van -e egy nagyon nagy viszonylag kritikátlan technológiába vetett hit és ezzel szembe. Tehát, hogy és akkor ezen úton törvény szerint megyünk az erővel, meg az ellenerővel. Messzire vezet ez, mert hogy ugye jellemzően a modern társadalmakban a technológiába vetett hit az a baloldali gondolatnak szokott lenni a sajátja. És ehhez képest itt a nyugati világban azt látjuk, hogy hát, hogy legalábbis sok pontján ennek a világnak a most éppen a, a jobboldali konzervatív megközelítés kezd teret nyerni e, a baloldali megközelítéssel szemben, és egyébként pontosan ez a fő kritikája a konzervatív megközelítésnek a, a baloldalival szemben, hogy a baloldal az a társadalom mérnekének gondolja magát, aki, aki úgy gondolja, hogy, hogy technológiával és folyamat szabályozással lehet megtalálni a, a társadalom bajaira a gondot, nem pedig a az organikus fejlődéssel és a, a hagyományokra épülő, a tapasztalatra épülő, és ilyen érték alapú előrehaladásra. Szóval vagy, hogy mint hogyha a, a, a maga a társadalom tiltakozna most éppen az ellen, hogy, hogy a technológia, a technológiába vetett hit dominálja minket. Hát, egyrészt kézenfekvő a tehát Ezek benne én igazság tartamak, másfelől viszont ott van az, hogy. hogy Ugye egyszerre vagyunk abban a korban, ahol egy-egy újabb vasból apple milliárdokat tudnak eladni pillanatok alatt. Másfelől meg múzeumot nyitunk a fundamentalista keresztényeknek, meg hemzsögek az ezoterikusok mindenhol. Tehát én nem, nem, nem tudnám azt mondani, hogy egy irányba tartozolok, hanem sok különböző erő munkálkodik most. Hát, de jó, de ugye a, a Apple-ből Tényleg több százat, vagy millió száz tízmilliót, tíz millió darabot adunk el, mm -hmm. míg a, a fundamentalista keresztényeknek nyitott múzeumban azért inkább csak tízezrek vándorolnak el. Tehát, hogy nem De ugyanaz az a és... súly. Nem. Hát csak a csúcsa. Tehát... Azt nézd meg Feri, hogy hogy vette át az amerikai republikánus Pártat a D Party? Ez egy azt... viszonylag nagy jelenség. Nézd már azt, hogy például a homeopátia mennyire hasít manapság. Pedig... Tök egyszerű. Lacemó, kész, ennyi. És, igen, igen, igen. Én is ezt mondtam, hogy ezzel próbáltam itt legalábbis egy zászlót. Nem is meglenyett, nem tudom, mi csinálni. Szóval, hogy felvetni ezt a gondolatot, hogy valóban. Tehát, hogy, hogy én is érzek egy őt, vagy egy ellene hatást. Csak, hogy azt mondom, hogy mintha azért ez úgy lenne, hogy a teszem azt Amerikában, ahol a t Party állt, a, a republikánus pártnak a dominálását. Ugyanakkor ott biztos, hogy sokkal több, típ, vagy sokkal kevesebb tipart rajongó van, mint a hány Apple vásárló. És arról is meg vagyok győződni, hogy a Republikános Párt, sőt, akár a tipartő tabja az egy tagja az egy iphone nyomkorászik. Nem Csak én azt, azt akartam mondani, hogy, hogy nagyon sok markáns és egymásnak ellentmondó irányzat is van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nagyon valami minden tart itt mindenki, mert még akár az országon belül is, ahol itt vagyunk, és mennyi megosztottság van és mennyi különböző nézet van egymás mellett. És hogyha ez kinyitott globális léptékre, akkor még sokkal több ilyet találsz. Betobnék ide még egy gumicsontot, hogy... és hogy az ötödik hullám tényleg van most, akkor, akkor még egy problémánk van, hogy a, a gondjaink egy jó része az nem technológiai természetű. Sőt. És nincsenek rá 5 perc ad applikálható de még És ami úgy tesz... Felmelegedés. Tényleg? Hát az abszolút technológiai természetű. Nem, az poliszi jellegű. A, a, tehát a, a technológia eddig nem történik, amíg, arról nem, amíg, amíg el nem hiszik, hogy ez van. De ez, szerintem ez, ez azért egy ilyen klasszikus emberiség probléma, hogy a, hogy, és a, és a poliszi akkor változik meg, amikor, amikor már muszáj, és mindig azt, ilyenkor mindig azt kiabálják, hogy már késő lesz, és mindig, tehát még sose lett eddig késő. De csak egyszer kell későnek lenni, legyen soha többé. Ez igaz, de viszont úgy tűnik, mintha a dolgok természetéből fakadóan mindig akkor nagy a nyomás, tehát ez pont olyan, mint a vizsgára készüléshez az ember az utolsó nap kezdi el igazán komolyan olvasni a könyvet, és a kormányok az utolsó pillanatban kezdik el ezeket a problémákat hatékonyan kezelni. Azt ne felejtsük el, hogy a globális felmelegedéssel ugyan még szinte nem kezdtünk semmit, de például az ózonyukkal, amiről mondjuk öt évvel ezelőtt mindenki úgy beszélt, mint valamiről, ami meg fogja ölni az emberiséget, oda 2000, azzal 2015-re eljutottunk oda, hogy lényegében befoltoztuk, és nem véletlenül magától foltozódott be, hanem, hanem a, a társadalmi együttműködés, mármint egyébként itt a, az uralkodó, e, tehát a képviselti demokráciákban a vezető réteg az, aki ezt megcsinálta, amennyiben végül csak e, kitiltotta azokat a gázokat, a légkör, vagy kiszervezte azokat a gázokat a lékkor, valamit csinálták, és már az ózai benőtt. Igen, de közben elszaladt a levegőben levő apró szemcségszáma. Tehát most olyan, olyan szinteken vagyunk fent 400 uh, parts per akármi, 400 ppm-nél, hogy uh, hogy nem nagyon számít, a látni fogunk. Tehát, hogy, ö, de vannak sokkal nagyobb problémák, mint az, az ozzányok hogy hogy volt momentál. Jó, ezt csak arra mondom, hogy ez volt. Tehát most említettem egy problémát, ami, ami mondjuk öt évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy nem lehet megoldni, és pontos, pontosan azért, mert, mert a, a társadalom képtelen valamilyen egyességre jutni ezzel kapcsolatban, aztán valahogy mégiscsak éppen. Mondok Pási Gumicsontot, fejlettársadalmak előregedése, bevándorlók, ez most egy elég forró téma, Hát, uh -huh. van itt egy-két olyan dolog, ami, ami nem technológia, szerintem? A, akkor vicces is, hogy idehozom azt a következő történetet, amit a Fast Company nevű oldalon olvastam. Mi szerint is a, az amerikai kormányzat, pontosabban az amerikai elnök és az ő stábja, az a következő években 500 e, szilíciumvölgyből verbovált e, startup arcot próbál. A kormányzat szolgálatába állítani azért, hogy, hogy azok teljesen megreformálják az amerikai kormányzást, vagy legalábbis a kormányzati szervek digitális eszközkészletét, eszközrendszerét. És már most vannak 140, tehát most van 140 ilyen tornacipős kölök a West akik, akik lényegében, hát legalábbis a Fast Company hangzatos megfogalmazása szerint, mint egy nagy startup, azon dolgoznak, hogy megváltoztassák az amerikai kormányzás rendszerét. Ez például elképzelhető, hogy egy PR cikk és egy PR story. Amit, amivel, am, amivel pont engem akarnak megetetni, és sikerült is. De ha esetleg mégsem pusztán az, hanem valóban, és azért a, ugye az Obama adminisztrációban mutatnak jelek arra, hogy, a, hogy az elnök az viszonylag hisz abban, hogy, hogy a technológia az segítheti is a társadalmat. Szóval, hogy ha ebben van igazság, akkor, akkor ez egy ilyen biztató történet. Ez Obama kétszer már adta magát azért az, hogy ő technokrata elnök. Így van. Itt van, e, és, és e de mintha próbálna is valóban technokrata elnökként viselkedni. Igen, igen, igen, nem is hogy ez a zavanna van hanem külpolitikájával volt. Hát az most ne hozzuk ide, mármint csak, hogy nem, ehhez, ehhez nem kapcsolódik, ehhez a startupos izéhez, ajánlom inkább a cikket, hogy velem szemben ti olvassátok végig, vagy jussatok a végére, ahogy majd talán is megpróbálom a napokban. Te ismert a vagy mi? Mindenki olyan rohadtul hosszú cikket ír ma se, nem tudom, -e. És ez nem a, nem a long read, hanem ez a... Valaki odaírt még három oldalt a végére. Hát tudja, Isten, minden esetre ma, a, a mai adásra összegyűltek ezek a, ezek a hosszú történetek. 36.700 leütés. Jézusom, de ez legalább nem 38.000 szó, mint az előbbi volt. Code. Igen, igen, nem is akarja megmondani ezt, hogy mi a kód, hanem csak, csak azt, hogy jobban amit akar csinálni egy halom hullútól drágán elhalázott geekkel. Így. Maradjunk a kódnál, hogy én inkább Naiman János a kód definícióját, és az elfér egy máshogy bekezdésben. Nem is fogja senki érteni. Mondhatnánk egy sor Ne politizáljunk. Sőt, most már egyébként Naiman János magizsás, de mindegy. Oh. Viszont hoztam, hoztam nektek jó cikket, azért mert nem szól semmi komolyról. Ez a Max Viniz úgynevezett humoros weboldalon jelent meg, amely a HINHA HIM WiFi X09182 uh, WiFi Router beüzemelésének uh, rövid leírása. És, és csak azért nem tökéletes, mert nincsenek benne nagyon értelmetlen mondatok, amik a kínai eszközöknek a leírásaiban azért gyakorta szoktak lenni. Ugyanakkor majdnem annyira szürreális, is, mint, uh, mint egy röviden és vacakul megírt technológién összefoglaló, hogy mit kell csinálni, hol nyom meg, és miért kérnek elnézést, miután megnyomtad. Nem tudom, végig tudtátok -e? Igen, igen, és azt a abszolút azt a, azt a feelinget erősíti, hogy, hogy veszel egy technikai eszközt, és aztán forrasztó pákára van szükséged ahhoz, hogy értelmesen használatba is tud venni. Holott te egyáltalán nem akarsz forrasztani, minden bizonyan nincs is forrasztó párkád. És általában, hát, Sokszor beszéltünk már erről is, hogyha valaki vesz egy rútért, hogy ezt hogy tudja jól beüzemelni 2015-ben Magyarországon, arra nincsen igazán jó tippünk azon kívül, hogy minket hív fel. Tehát azt az ismerősét, aki jelvileg ért ehhez. Igen. A manuálokkal mi a baj? RTFM. Ezt nem menüvel olvasni, vagy mi? Nem, mert manuálul van írva. De, könyül, de... Tehát, Nem a cf felől közelíti meg, hanem az első pontot a tizedikig tart. Ja. Egy jó manuál segíthet, én is azt gondolom, azt viszont uh, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mondjuk édesanyám azon a manuálon eligazodja. Hála, értem. Egy megfelelőképpen jó manuálon is akár, vagy sem a, a router ez egyébként egy ilyen minősített eset ennek az egésznek, mert az úgy kezdődik, elkeded elkezded összerakni, ekkor már nincsen interneted és ekkor lenne szükség a kabel modemnek a manuáljára, amit sosem kaptam, meg, de ha igen, akkor egy CD-n is CD-t gépet 2003. decemberében dobtad ki. <gül> <gül> <gül> Nem tudom. Szóval... Én lehet, hogy ilyen perverz állat vögzé, én hiszek a manuálokba. Ha akartok nagyon jó manuált olvasni, akkor ajánlom a Timex nevű óragyárnak a Helix sorozatához gyártott hmm. uh, manuálokat önmagukban végtelen szórakoztatóak. Sajnos túlérték a IMAX óráján átlagyáltott Helix órámnak a szíjait. <gül> de, de zseniális. E, viszont manuált tudni kell olvasni. Én például el szoktam olvasni minek, és aztán elkezdek szórakozni vele, és kipróbálgatok dolgokat, és csodálatosan tudok működtetni. És azt nem gondolom, hogy egy ilyen egyedi feature lenne, hogy képes vagyok manuált olvasni. Tehát, hogyha valamit, amit tanítanék az iskolákban, az az, hogy és hogyan olvasunk manuált, és akkor mit csinálunk? És Én nem ezt, nem ezt talánom, hogy TriLenderort. Bár egyébként abban a pillanatban már nincsen interneted, de még nem működik a routered, akkor trilander is egy picit elkezd vérezni. Hát, de mindenképpen azt a, azt a hozzáállást, azt nagyon érdemes lenne valóban megtanítani, hogy, hogy próbálgathatsz, és hogy ezzel valószínűleg nem fogsz semmit elrontani. Igen, nagyon kevésen amit igazán el lehet kúrni. Jó. Hát pusztán azzal, hogy rajtelevő gombokat össze igen, igen. de ugyanakkor igen. azt is meg kell tanulni, hogyha valami nem működik, akkor pusztán az, hogy megnyomunk minden gombot véletlen szerű sorrendban, az nem szokott segíteni. Hát ezt édesanyámmal nem tudom elhitetni évek óta. Egyik első számítógépes élményem volt, valakinek ezt egyszerűen meséltem, lehet, hogy adásban is, de talán nem, hogy megvettük a drága használt számítógépet, ez egy 386-os volt, járt hozzá manuál, Uh, azt elkezdtem olvasni, és lehet kódolni. Haha, hát az, az egy csodálatos dolog, kódoljuk le. Uh, bementem a bios beírtam a kódot, nyilván valamit elcsesztem benne, Úgy a számítógéptet, nem engedett be. Mert kiérte a kódot. Mert kiérte a kódot, beírtam a kódot, amit elcsesztem, azzal sem engedett be. Itt elkezdett meggörbülni görbülni azért szám, hogy akkor azt most verhetjük szét, hogy csinálhatunk belőle madáretetőt. És akkor lementem apámnak szólni, hogy valami, helyen, valami, helyen valami helyen gond van. Igen, igen, szar van a parocsintában. Üh, ő pedig háromfoda forrasztotta le a alaplapról, az alaplapról az alaplapi a hogy elfelejts az Isten számítógép a kódot, mert nem ilyen cserélhető elemes volt, hanem az, amire még rá volt rakva remek másfél voltos egység. Majd visszaforrasztotta, majd mondta, hogy akkor most a kóddal egy picit ne játsszak, ha van rá. Tökéletesen megtanultam, hogy nem lehet dolgot elrontani. Formatív élmény volt. Ha más nem akkor forrasztópákát kell elővenni, az már az mindennek a vége. De, De Ez még hál megoldás. Ha elolvastad a rendesen a manuálát, ez biztos, hogy oda volt írva, hogy you may look out yourself, if you fuck up the code, nem? <gül> <gül> Másfél pedig, amihez elő kell venni egy forrasztópákát, az már el Na, ezt, ezt nem osztom. Én például autó-manuálokat is szoktam olvasni. Nagyon jó, mert különben nem tudnál egy csomó featureről, amit ott ők betettek. Tehát én, én nem, nem, nem osztom azt a nizetet, hogy az férfátlanság, ha elolvasod a manuált, mert hogy az működjön. Alapvetően az működjön. Félj, ha működik, akkor hajlandó vagyok elolvasni a manuált. A múltkor uh, 60-től fizisabban olvastam a cég és autónak a manuáját, hogy tudjak benne a rádióban beállítani, mert három gombot kellett megnyomni, és közben a bal vállam fölött hátra köpni. De a végén volt a Mondok egy egyszerű példát, tényleg ennél egyszerűbb kevés van. Kés. Ugye, az egy roppant, roppant egyszerű dolog. Kés-fenés, az már nem annyira egyszerű dolog. De én talán akkor rámért beleártam, ástam magam, és megtanultam kést fenni. És úgy rájöttem, hogy tudok kést fenni, körülnéztem a világ, hogy Jé, és kacok, ez mekkora királyság tudva királytam kívül kést a légtérben? És így néztek rá, hülye vagy, hogy beszélünk újat. K te, te, és, és tök olyan gondolták, hogy figyelj, ez tehát nem egy nagy kaland, mert egy, egy darab fémet kell tisztatolni egy másik darab fémben, és odafigyelsz, hogy hogyan állnak egymáshoz, de ennyi. Tehát nem, nem csillagháború, nem rakétaprogram, nem holtaszállás, késvenés. És a mai fogyasztói társadalom az van, hogy hát ki az éle, beszélünk egy másikat. Na jó-jó, de amikor a céges autón akarsz beállítani egy rádiócsatornát, uh -huh. akkor azért az nem merül fel, hogy hát ezzel nem tudom beállítani a rádiócsatornát, veszünk egy újat. ugye? A, igen, ez igaz. Nem Egyik volt, kérd... ott volt a manuál a másik típusú autóhoz is egyébként, mert mint kiderült több verziója van, uh, tanulságos volt. Ja igen, ezzel nincsenek olyan gombok, amit Ábra mutat, akkor tegyünk tovább. Én pedig megcáfolnám a saját korábbi állításomat, mert ahogy így belegondoltam az életem során, nem egyszer találkoztam olyan reakcióval, hogy hát ez rossz, ezt visszavisszük. És valójában tényleg csak az RTFM hiányzott a történetből, tehát azt a kibaszott leírást kellett volna elolvasni, hogy kiderüljön, hogy nem rossz. Úgy-úgy. Pontosan, szóval, tehát... hogy, hogy igen, igen, van ilyen, van ilyen, ezt el kell ismerjük. Van annak sportértéke. van kelletnénk, hogy a, a manuálnak a, a stílusával vannak bajok, mert általában olyan emberek írják, akik az adott termékkel vannak intim viszonyban. És ők feltételezik, hogy ez más is így van, vagy így szeretne lenni. De könyörülöm, ez egy műfaj, tehát van vers, van regény, van manuál. Van technical writing, aztán az, ami lehet vitatkozni, ez jó ez, ez, ez irány például. még van egy rohadék könyvölő, aki azt mondja, hogy barátom, az én vezető fejlesztőm az ne szucsogja azzal, hogy a hülye user-eknek a cuccos drága pénzre, amikor nyomhatná a kódot is. Ez, ez a világ ilyen szempontból valóban nem tökéletes, de... na mindegy. A, e, akkor ehhez viszont gyorsan csatlakoznék egy másik történettel, és ezzel előre rángatom ide. Amennyiben is e, ma hazafelé a Biciklinal Connector podcastot hallgattam, egy játékos podcast, vagy videójáték podcast, inkább így mondom. És e, nem a játékokról volt pont szó az elején, hanem, a, hanem egy ilyen karra tehető, lépésszámláló fitness karkötőről, illetve ennek a, a funkcióiról és valahogy ezt hallgatva döbbentem rá, vagy csodálkoztam rá arra, hogy a konnektornak egyébként igen technikailag és egyéb szempontból is művelt hostjai, azok így kvázi rácsodálkoztak olyan funkciókra, amik egyébként kvázi minden okosórában megtalálhatók, meg rácsodálkoztak arra, és ez itt a fontos, hogy jó-jó, hogy most vett a, a, az egyik srác egy ilyen, egy ilyen fitnesskar karkötőt sok pénzért nagyjából 40 ezer forintért, ami már egy ilyen cuccért viszonylag sok pénz, és hogy ez mégis egy egyébként magától értetődő funkciót, vagy valami olyan funkciót, ami számára magától értetődően elvárt lenne ettől a cucctól, azt nem tud, és nem is lehet vele elérni. És aztán valahogy ő is felmerült néhány ilyen eset, amikor olyan eszközzel találkoztak, ami nem tudott valamit, amit pedig tudnia kellett volna, meg nekem is számtalan ilyen jutott eszembe a saját életemből, amikor, amikor egy eszköz nem tud egy olyan funkciót, amit pedig hát, nyilvánvalóan tudnia kéne. És hogy most úgy érzem elérkezett az idő, hogy kimondjam, kedves hallgatók, kedves fejlesztő hallgatók, ezek az eszközök általában mérnek által fejlesztett, szarul kitalált eszközök. Ez sok mindenre, igaz, szoftverre, okos karkötőre, okos telefonra, sok mindenre valóban. Tehát, hogy nagyon nyitott a tér, hogy valamit jobban megcsináljunk, mert ahogy mostanában szokás megcsinálni, az egészen minősíthetetlen szar. És az Apple-ben, ha valami jó, akkor ez a jó, hogy ott hogy ott sokat gondolkodnak azon, hogy hogy kell megcsinálni ilyen eszközt. Nem mondom, hogy hibátlanul csinálják meg, de hogy ott sokkal emberszerűbb gondolkodása, vagy még inkább úgy átlag gondolkodása fejlesztenek eszközöket, és állítanak össze funkciókészleteket. Na, a lényeg csak annyi, hogy én mindig azt gondoltam, hogy hát biztos én nem jöttem rá, vagy biztos az, amire én gondolok, hogy az szükséges, az nem is kell, az emberek többsége arra nem vágyik. És aztán rájöttem, hogy nem, a helyzet ennél egyszerűbb, amire én vágyom, arra még sokan mások is vágynak, csak sejnos a fejlesztőknek ez nem jutott eszébe. Kópi pészt? <gül> Meg flash támogatás? Jó, ne bántsuk az elkölt. Pontosan, pontosan. Vannak ilyenjei, de azért a az, szégyen, az, az látszik az, hogy időnként vagy egy ideig volt benne egy ilyen ö, kopaszodó magas fehér ember, aki üvöltözött az emberekkel, hogy valami szar volt, meg néha máskor is amúgy. Ja. Nem nekem ebből a, a történetről a, a nikon Canon háború jut az eszembe. Valamikor együtt tudtam hogy most akkor én DSLR-t veszek, és fákodtam a hogy milyen DSLR-t és, és elolvasta, hogy most Nikon vagy Canon-na menő, és nagyon érdekes a történet, és elég hosszú is, de ami ide tartozik, az az, hogy a, a gyakorlatilag ugyanazt tudják, ha ezek a fényképezőgépek nagyjából, amennyire egy átlagember meg, megítélheti, amiben eltérnek egymástól, az a felhasználói felület, ami egy fényképezőgépnek is van. És ott mondták azt, hogy a Canonnal az a helyzet, hogy az inkább ilyen mérnökös, hogy bele a feature aztán valahogy elérhet vagy nem. A Nikon-t úgy csinálják meg, hogy az fényképező emberekre van kitalálva, tehát olyan feature tesznek kész kézközelve előre, ami, ami egy fotósnak tök fontos. És hát én akkor eltudtam, hogy Nikon szerettem volna, de mivel az háromszor annyiba került, ezért canonom lett, de érdekes, a <gül> Most pont néztem egyébként a belépő kategóriás dslr és a... A Wirecutter által több cikkben és több alkalommal körben Nikon belépő kategóriás, most pont olcsóbb. Más kérdés, Lencsével együtt már majdnem ott kezd lenni. Ö, jön a másik. Tehát igazából volt a Nikon Canon történet, nagyon-nagyon szép oldalhajtásokkal, hogy például a Canon találtak ki az autofókuszt, a Nikon meg azt mondta, hogy hát figyelj meg egy fénykép, és azt tudjon fókuszálni kész, mindenki kapja be. A Nikon meg elvitte a sport piacát, piacát, ahol nincs idő szarakodni, és akkor azt mondta Nikon is, hogy na jó, akkor hát ez az autofókusz mégsem akkora butaság, és végtelen jó, jó dolgok sültek ki ebből. Mm de ezt mire akartam most felhozni? Na mindegy, hát a kapcsolatot. Nem a lencsében a gépben akadt autofókusz? Hát, igen, megvan, hogy még Ott ez a dolog. Igen, igen. A Nikon vitában az az abszolút deal breaker mindenkinek, aki ezzel szemez, hogy meg kell nézni, hogy a haveroknak mi van. És mire egy olyan környékről származom, ahol mindenkinek kenonja van, ezért ott lehetett hát azt csinálni, hogy különböző üvegeket egymástól kölcsönkérünk, meg egymásnak kölcsönadunk. Hogyha nikonosok lettek volna a környéken, akkor nyilván én is nikon veszek, hamarabb tudok. Megszúrtságomban kölcsön valamit, de a közeg, hogy hol vagyunk, az meghatározza, hogy melyik a célszerű hasznosabb. És igen, a nikon üvegek azok 70 évre visszamenőleg kompatibilisek a badikkal, ezt a Canonról nem lehet elmondani. Na jó, akkor ha már vásárlásról van szó, akkor, akkor felteszem a kérdésemet, ami eh, hát azzal a, eh, a hallgatók számára, hogy követhető, személyiségváltozással függ össze, ami rajtam éppen beteljesedni látszik, amennyiben már a múlt héten is arról beszéltem, hogy, hogy egyszer csak úgy vásárlás szerűen rendeltem Amerikában egy fülhallgatót, ami jelentem még nem érkezett meg, tehát még nem tudok beszámolni róla, hogy tényleg annyira megdöbbentő a rendképvisel-e. hogy most, viszont ma reggel pedig a szemem elé tolakodott egy Ali Express hirdetés, miszerint egy, egy vonzó, hétincses tabletet igyekeznek benne rámsózni, mármint hogy a, az AliExpress-nél lesz előrendelhető, vagy hát szóval mit megvehető ez a cucc mindjárt. Van egy Atomic 3 as proci van, és viszonylag jó konfigurációnak tűnik, rendes fényképezőgép van benne, rendes... Kicsit-kicsi a memória, de 5ös android van benne. És mindezt 60 dollárért lehet megvásárolni, ami hát uh, testvérek között is 15 ezer forintnál nem, nem jön ki drágábbra. És azt szeretném megkérdezni, kedves hallgatók, illetve kedves podcasttársak, hogy szerintetek én most akkor egy impulzus vásároljak egy ilyet, vagy ez, ez egy teljes hülyeség, és ez rossz lesz nekem, hogyha egy ilyet veszek. Én innen venném meg a helyedben. És választál, fogadsz? <gül> Nem, is isválaszt nem fogadok el, mert természetesen én se venném meg a saját helyemben. Az egész eddigi tapasztalatom azt mondja, hogy egy, egy ilyen olcsó készüléket semmilyen szempontból nem szabad megvenni. De ugyanakkor meg az is van a fejemben, hogy, e, hogy elindult ez a piac abba az irányba, hogy olykor már az olcsó készülékek is megfelelnek egy, egy átlag felhasználó igényeinek, és hogy most már bizonyos sok olyan mondjuk tabletet, androidos tabletet lehet venni, amik meglepően olcsók, tehát hogy mondjuk nem összevethetőek árban egy iPad-del, és mégis használható élményt nyújtanak. Mindenképpen használható volt, mint például az az iPad második generációs cuccom itthon van, és amin manapság behívni egy weboldalt, az egy olyan két perc teli körülbelül, tehát hogy lényegében használhatatlaná vált, már csak a játékok futnak rajta. És akkor ehhez képest, hogyha ezen a cuccom más nem is tudok csak gyorsan megnézni egy weboldalt, akkor azért szívesen kidobok 60 dollárt az ablakon. Az zavaró egy picit, szépen egyébként szépen megcsinált termék termékoldalban, hogy meglepően feltűnően hallgat az akkumulátorról. Van egy nagy slide arról, hogy a nagyobb akkumulátor az jó, majd elmondja, hogy 120 órát bír készenlétben létben a, a Chuwi V7 típusú táblagép. És az, azok a fajta számok, amit ebből szokott mondani azért a, az ők stejégosztóin, hogy ezzel hány órán keresztül lehet 128 MP3-at hallgatni, meg HD videót csetelni, meg ilyenek, azok innen a hiányoznak. hiányoznak, aha. Igen, hát meg lehet, hogy ez egy probléma. Igazándiból... Én is csak azért kezdtem el ezen gondolkodni, mert hát ilyen ennyibe kerülő vacaktableteket százszámra lehet a kínai bevásárló látni. Csak amikor az AliExpress a címlapján a Featured Brands főhirdetésében tol egy ilyet, akkor ott vagy az van, hogy irgalmatlan sok pénzt költött el náluk ez a gyártó, vagy az van, hogy hát még lehet, hogy kicsit van ezt gondolom, hogy, hogy ebbe a fő hirdetésükbe olyan do dolgokat tesznek, amit valóban jó dealnek gondolnak. Én valószínűleg szerintem 30 dollárba kerül nekik, és ezen 100%-os margójuk hogy én ezt tudom elképzelni. máshol meg azért nem venné, meg, meg a kijelző nem jó. Tehát én az a kijelzőnek a felvontása, nem frankó, egy van, vagy egy van benne, ha, egy, egy giga. Egyíg a RAM, az kevés. kevés. Tehát te, ezzel ez pont az olcsó hús hígaléj című hárványban manőverezett magad. Tehát megveszed és sose fogod használni, mert annyira borzasztó lesz a user experience. Vagy veszélyes, tehát mondom, az még, a, a, ez, az ilyen, ez a pixelsűrűség szerintem már nem frankó. Hmm, a pixelsűrűséggel nekem se sincs be, engem nem érdekel igazán a felbontás soha. De a másik, a másik két... Uh, elmondom, miért elmondom, miért veszélyes. Azért veszélyes, mert uh, azért a, ugyanaz a baja, mint a régebbi uh, iPad-eknek, hogy kicsi a felbontása, és ilyen-olyan anti-aliasing mókát használ rajta, amitől uh, életlen lesz mondjuk a széle Azt szemet pedig próbálja ezt kikorrigálni, de nem tudja, mert a szemed az tudja, amit tud, de azt az életlenséget, amit az anti-aliasz behoz, azt nem tudja kiszedni. És ezért fárasztani fogja a szemedet, és az a minimum. De hogyha olyan, akkor el is rontja. Tehát én azt mondom, hogy az éresség az, amire abszolút gyúrni kell, és borzasztóan rosszul érzem magam, amikor ilyen 90-100 ezer forintokért már notebookot dobnak az ember után, de olyan hulladék kijelzővel, hogy kifolyik a szemed tőle. Tehát ha valami nem szabad spórolni, akkor az a látásod már ettől a sporolsz rajta mennyit. 10-20-30 ezer forintokat, egy szemüveg az kerül annyiba. Plusz az járás. Uh -huh. Tehát, ha valamit, akkor én mindig azt mondom, amikor megkérdezik tudom, hogy miért vegyek, mondom, barátom néz meg, azt legyen komfortos, a többi nem számít. Mert tényleg most, i5 vagy i7, hát kit érdekel, mi van benne? Vagy AMD. De az, hogy mit nézel a naponta x órában, az nagyon nem mindegy. Soha senki nem hallgatja meg azt, hogy próbálják ki a és nézzék meg a, a kijelzőt. Pedig igen. Pedig tényleg az... Csak a, hogy az előző megben felműlt kérdésre választhatják, én rákattintottam a nagy elemrajzocskára ezen a termék oldalon, és akkor eljutottam egy ilyen produktoldalra oldalra, ahol látjuk azt, hogy egy 2500 millió amperórás e, lipolja aki, akku van benne, ami... 2500? Igen, igen, az nem olyan, az, de nem is olyan nagyon erős. Tehát az egy... Az az az a kérdés, hogy mit teszik ez a proci? De hogy igen, ez nem azon szokott múlni, hogy mekkora az akkumulátor, hogy mennyire van összeoptimalizálva a harder és hogyha nem nagyon, akkor az iszonyú gyorsan lesz így a legnagyobb akkumulátort is. Egyébként még azt látom, hogy amit kamerára mondtam, hogy van rajta kétrendes kamera, az valójában egy 0,3 megapixeles frontkamera és egy 2 megapixeles tehát hogy fotózni, ez nem lesz jó, de nem is arra szokás használni. Hát igen, nehéz, nehéz döntés, igazándiból tényleg annyira olcsó, hogy ezt tehát érdemes lenne kipróbálni, ugye van egy kell, aki, aki lényegében ezzel szórakoztatja magát, hogy ilyen nagyon olcsó androidos telefonokat és tableteket vásárol, és azt tartani. Konkrétan azzal a felkérdés, hogy nagyon szar lesz, akkor falhoz vágja, és még azt is megérte. Ha, de szerintem, az korás, és érted, én a minőségnek vagyok a nagy aposztola, valamiből egyet kell venni, de az jó legyen, és akkor az nagyon sokáig, nagyon sokáig jó. Itt azért elmondanám nektek, hogy azon a, azon a kiemelt helyen, ahol ez van az AliExpressen, ott oldalt van egy, egy sokkal kisebb banner hely, amit Orient Expressnek hívnak, eh, ahol ázsiai terméket kínálnak, hasonló kiemelt módon megdesignolva. És ha valamelyikőtök kimonót keres, vagy a cipőt, vagy olyan esernyőt, aminek katana a markolata, ez a pillanat. Aha, értem. A, úgy érzem arra utalsz, hogy ne dőjeg be ennek az fogásnak, amit a, a Yahoo tulajdonú AliExpress próbál az én arromba bele Figyelj, mondok egy másik példát, hogyha szeretet a kalandokat akkor menj ki Kőbányára, Maglodi úton van egy kiváló piac, én imádom, ott rögtön a börtön mellett. Egy nagyon speciális mondjuk úgy produkt, vagy termékportfólióban dolgoznak, van ott mindenféle csodaság, és sok pénzt nem tudsz elkölteni, ilyen tökéletes érdekes lehet ott találni, de ott futsz két-három kötés, hogy megtapintod, hogy az olcsóság az milyen minőségi dolgokkal jár együtt. Hogy például egymillió fajta zseblámpát lehet kapni, mindig ott tűnnek fel az legelső új dizájnok, ilyen zseblámpa trendsettingben csak is a Maglodi útra megyek, majd megnézem, hogy mi van ott, és elmegyek az Aldi-ba, ahol ugyanannyiért két és félszer jobbat kapok. Csak ritkán. Uh -huh. De tök érdekes. Tehát, hogy, hogy tényleg nézem azt, hogy ott ilyen pár ezer forintokért csoda kapsz, de azoknak a megbízhatóságával mindig voltak bajaim, Tehát egyszer-kétszer elcsábultam, Azóta mondom, csak ilyen transportignak megyek ki, majd megvárom, amíg egy ilyen aldi vagy Lidl-ben, és ott azért levárom, mert ott van mögötte minőségkontroll. A Maglódi úton meg nincs, tehát ennyi a különbség. Ez és ez elveti, elveti, azt az, az elveti azt az érdekes kérdést is, hogy olyan veszünk-e Osen saját márkás tabletet vagy akciókamerát? Komolyan mondom, hogy azt az, az, az egy fokkal megbízhatóbbnak érzem, mert azoknak a figuráknak van itt rendje, van itt renoméja. És szerint Tesco, az éreket bürizett azon, hogy a Tesco gazdaságos béget lemossa magáról. És most arra néznek, a Tesco pozicionálta magát az Osama-hoz képest, és, és teljesen vállalható dolgokat lehet kapni. Ők a technika márkán, a NoMik röhögtem, pont van tőlük innen apróság, amit a hub-meg hasonló beépít a számítógépbe, de az még ott egy mellélövés volt. Akkor igen, most az ilyen saját merkes azt adják, amit ígérnek. Körülbelül. Igen, én is úgy tudom, hogy ezek egyáltalán nem olyan cikik, mint amennyire olcsók, és egyébként ez igaz a Tesco, meg az osán saját márkás technikai eszközeire is. Vagy nézd meg, a Decathlon tudjon, az kékben. Igen, teljesen vállaló utcaik vannak. Azt, azt adják, amit ígérnek. Font ennyi. A évi rendszeres gyerekszórakoztató elvezető túránkon a mi családunkat meg egyébként még egy másik családot ott már csak Decathlon raclámként szoktak emlegetni, mert hogy mi lényegében mindent onnan vásárolunk, ami így az outdoor activity szükséges. És e, az tényleg, ez tényleg egy a szerű élmény, hogy még soha semmiben csalódni igazán nem kellett. És viszont egy csomó olyan praktikus e, élményt megkaptunk. Mi a fél? Ha nem készülsz a Himalájára, hanem csak itt az két kordorogsz a nádosba, meg a szonyogosba, arra tökéletesen megfelel. És akkor miért kéne megvenned az ilyen egy izé, mínusz 30 fokra kalibrált Na de érted, ugyanerről beszélek, hogy akkor, ahogy a te megveszed a nagyon olcsó bakarcsot, uh -huh. vagy hálózságot, ugyanúgy nem vehetem -e meg az AliExpress-től a nagyon olcsó tabletet, kicsit reménykedve abba, hogy abban, hogy abban a kiemelt reklám pozícióban megnyom a termékre, mégiscsak valamiféle de, hát, hogy is mondjam, csak garanciát okay. jelentek a a... Vannak ilyen boltok, ahol be tudsz menni és meg tudsz tapogatni ilyen tableteket. Bármelyik ilyen malbal találsz ilyet. Nem látom a különbséget, hogy ott bemutatott mondjuk 30-40 ezer fontos tabletek körülbelül pariban lehetnek ezzel. Oké, okay, meg, megsporulva a fejét, de azok már elfogadhatóak? Nem, azok nagyon szarok. Na, látod. Tehát ha azt tudod megérni, hogy Magyarországban ez bejut egy hivatalos csatornába, megszokod az árat kettővel, de attól még nem lett jó. Tehát az csak azért, mert olcsó azért, az én a azért azt szerintem pénzkidobás. Nagyon jó, durkí, lebeszéltél egy impózus vásárlást. nekem. Bocsánat. És nem. akkor nézzük meg, hogy Csáuminek van-e már tabletje. Természetesen. És mennyiért adja? És benne, hogy igen. A, egyébként hétről-hétre tűnnek ott fel Visszamegyek és már van fülhallgatójuk Ez most aztán, jaj, a hiszem volt hétre tették be, hogy a, hogy a Xiaomi Note nevű szék nagyméretű okostelefon. Izgatottan várom is meg egyébként a Honor c 4 is most jelentették be. Jaj, annyira élvezem, hogy beszélhetünk okostelefonokról. Még. De hogy miért? Réleg tényleg, hát mert, mert, mert hogy milyen izgi. Nem? Most taprát <sínt> Igen. <sínt> ez ez, ez. Akkor én is elmagyaráztam a történetemet. Én egy Samsung Note 2-t zúzok, most már lassan a harmadik éve fogom, tehát lesz három éves talán télen, és a világon semmi baj nincs vele. És most, ugye, ha a cég felajánlata hogy akkor vesz nekem telefont, én meg nézek rájuk, hogy de, fiúk, nekem jó ami most van, majd amikor szétesek, akkor majd jövök megint. De nem látom azt, hogy egy Note 2 teljesen elég mindenre, tényleg. Jó távoli szerveleket nem konfigurálok vele, de amúgy felhasználni, nem kell szűkodját hordani, elfér a zsebemben. Csak annyiban mondanék ellent, hogy, a, hogy az én Motorola Moto g az egészen addig lényegében ugyanilyen élményt biztosított, amíg nem került rá a Lollipop verziója az Android-nak, azóta hát, ilyen szomorúan, szomorúan lassú lett. Kicsit kevésbé gyors, igen, azt én is érzem, illetve hát, hogy hamarabb fut ki a memóriából egyébként. Tehát megint nem volt igaz, hogy gyorsabb lesz. Tehát akkor azt mondjátok, hogy őrizkedjék a Rolipoptól? Mert a feleségének a LG, nem tudom milyen telefonjára felúgat a Rolipop és őhetős sírva fakadt, mert nincs ugyan átrendezte ott a dolgokat. Nehéz megmondani, az átrendezés az inkább pozitív egyébként, tehát hogy New User Experience szempontjából jobb a cucc, de valahogy Hát legalábbis ezen a hardware lassított sokat. Nehéz megmondani, hogy mi a megoldás. Uh, ugye most az Android m M? M? M. Azt ígérik, hogy, hogy az lényegében legfontosabb változása az, hogy, hogy gyorsabb lesz a régi eszközökön is. Pakker ezt hányszor hallottuk? És hányszor Sokszor hallottuk. Minden éjször. Hányszor... IOS 9-ről is ezt hallottuk. Hány éves vagy, Királyfi? És még hiszel a veségben? Hát igen. De hát olyan jó hinni a nem? Ja, ja, persze. Ti nem szoktatok olyat támadni, hogy egyszer csak váratlanul felgyorsul a telefonatok, és egy kicsit nagyobbnak is tűnik a kijelzője. Ha a telefonomra álmodok, nyugodtan lelőhetsz másnak. Lehet ez egy végszó, mit gondoltok? Tulajdonképpen igen. Ezt nem tudom vibrálni. De be fogod vallani? Ne vicc, nagyon elkesedett leszek, hogy tényleg telefonnal állaszom, hogy álmodna. Kérlek, lőjél le. Igen, igen, igen. Ez a jó volt. Kilenckora szabad csehidon jó neked? Uh, mindig a show, mindig a show. Nem szabad elaprózni, egyszer lövik le az ember telefonja miatt. Jó, hát akkor erre készülődve buszúzzunk. Én a jövő héten a tengerről fogok rátok gondolni. Kiveletek mm. e, meg legyen veletek a társadalom sok-sok mérnöke. Magam sem tudom, mi lesz jövő héten, ha más sem, akkor két hét múlva, kedves hallgatók, vagy valami. Szevasztok! Sziasztok!